Bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učím se tázat. Děkuji, děkuji za nezdary, jenž na půjčím nepíli. Bych mohl, bych mohl přinést dáry. Byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, za slabost, těž pokoře mne učí, pokoře, pokoře pro radost, Okoře bezpodručí. Děkuje děkuji, za slze děkuji, ty naučíš necito. to miž, vím již žalují a křičí, posouci to děkuje, děkuje, děkuji, děkuji, děkuji. Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, Zdraví srdečně z Prahy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostinný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že se povaha a podoba euroatlantické civilizace mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že to, tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich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 No a dnes si budu povídat s Tomášem Kašparem. Vy se, milí posluchači, můžete jako vždy zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101, což platí pro slovenské posluchače z Tězské republiky, pak můžete volat na číslo 00421483810101. 483 Tomáš Kašpar, podnikatel a publicista. Dobrý večer, vážení Tomáši Kašpare, vítám vás srdečně na našem vážném svobodném vysílači a to v pořadu na Prahu změn. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače. Pane Tomáši, říkáte, že jste misionářem svobody a že, si, že se snažíte žít v souladu s přírodou, ale k tomu všemu jste se musel dobrat svým životem, někdy jste se musel začít, už, musel jste někdy začít už jenom tím, že jste se narodil a to se stalo v Hradci Králové, kdy jste nasal první životní zkušenosti. Jak vás formovalo místo, blízcí lidé, výrazné osobnosti, učitelé, historické postavy? Jak jste se postupně prožil ke svému povolání? No, já jsem jako kluk, vyrostl jsem tedy v Hradci Králové, jak jste řekl správně. Prožil jsem rok 68., který, který byl pro mě obrovským zklamáním. A to vám bylo devět? To mě bylo devět Já už tu dobu tenkrát jsem, před tím rokem 69 jsem vlastně obrovský fandil sovětský smůsov rusové pro, nás, pro mě byli prostě hrdinové, kteří nás osvobodili, tak jsem to chápal. A když potom nás přijeli takzvaně osvobodit, tak jsem to, jsem to vnímal jako zradu. A vlastně to byla jedna z věcí, která také formovala můj život. A dále potom vlastně v tom 68. roce se to hodně uvolnilo, začaly vycházet, byl obnoven scout v té době, byly, byly znovu vydány rychlé šípy, Foglar ještě začal fungovat a tak dále, takže uh, mě uh, rychlé šípy a uh, Foglarové myšlenky hodně ovlivnili, scoutské myšlenky mě hodně, hodně ovlivnily v mém životě. A uh, vlastně bylo to období, kdy jsem si začal dávat mnoho otázek, když jsem prožil ty, ty, ty, ty, ten velký otřes. A uh, tak díky těm otázkám, které jsem si kladl, a protože jsem byl vždycky hodně zvídavý, tak uh, jsem se dopracoval k odpovědím, které jiné jiní lidé možná ani nehledali. <laughs> No a postupně, co jste našel, ale mě zajímá ještě, vraťme se ještě zpátky, jako kdo konkrétně vás jak ovlivnil? Hradec Králové, samozřejmě to je také nějaká důležitá, nějaký důležitý fenomén ve vašem životě. Já se vždycky ptám na to místo, protože ono to nějakým způsobem souvisí potom s tím, co člověk neguje nebo naopak k čemu se přiklání. A, a samozřejmě nejdůležitější jsou lidé. Koneckonců. jsme, lidé jsou tvorem nebo jsou to. Jsou Lidé, lidé jsou společenští, že? A to znamená, no. že nemo, nemohou vlastně jako vybočit z toho základního rámce, to znamená řešit vztahy. Uh, takže pokud chtěl mluvit o... o teď myslíte vztahy, no tak hodně mě hodně samozřejmě rodiče. Uh, můj otec, který, který uh, pro, pro, po roce 69 okamžství začal poslouchat hlas Ameriky, svobodnou Evropu a tyhle ty věci. Takže jsem se dostal k informacím jiným, než jenom co nám říkali média a sdělovací prostředky. A samozřejmě uh, žil, žil jsem v určité komunitě, která, která také mě formovala. Byla to komunita věřících lidí, kteří byli určitým způsobem i ze strany uh, komunistického režimu. Takže to bylo něco, co mě také vhodně formovalo. A Hradec Králové byl pro mě, nebo je pro mě městem, které má pro mě i historický odkaz, historický odkaz. A, a sice ten, že já jsem vždycky miloval dobu husickou, dobu Jana Husa a jeho následovníků husitů. A město vlastně bylo jednou z takových oporní, opěrných míst husického hnutí, že jo? Tady byl vlastně Uh, syrotci. Ty si pak tak říkali po... Uh, po tady, hodně tady pobyla i Jan Žiška a ty, uh, když Jan Žiška zemřel, tak si uh, ty chusty začali říkat syrotci. No a tohle všechno, já, já jsem si vždycky... Uh, mě bavili uh, A tak já jsem... Mě baví, baví do dneška, mě baví historie a tak i tím jsem se zabýval a to jsem studoval a to mě také formovalo, také mě to ovlivňovalo. Mm -hmm. No dobře, koho jste měl za vzor třeba? Tak... Uh, O jednom jsem hovořil, to byly, to byly Fogladovi rychlé šipy, <laughs> to, protože oni vždycky bojovali proti bezpráví, bojovali za, za spravedlnost, za pravdu a tak dále. Dalším vzorem byl pro mě i Jan Hus, který za pravdu byl choten položit život, než by odvolal to, to, co, to co jako objevil, tak radši zemřel a ne jednu duchou spráti, už asi není, není žádná slast. <laughs> a uh, další další člověk, který ovlivnil třeba mě hodně, byl byl Miloš zapletal, který, které musím říkat druhý Foglar. No, ovlivnili mě hodně spisovatelé, při, já jsem hodně hodně četl. Ve svým věku přiž jsem při do spívání, věku a do dospívání. tak jsem hodně hodně četl. No a z těch zahraničních autorů mě, protože jsem těhnul hodně k přírodě, tak mě ovlivnil třeba Jack London a m, četl jsem hodně, hodně příběhů o Americe, o, o, o to, co souviselo s Indiány a s jejich přírodním způsobem života, o tom osídlování takzvaného divokého západu a tak dále, takže to mě také formovalo. No a uh, Později jsem, jsem vlastně Našel další hrdiny, ale ty přišli až po revoluci. <laughs> no právě mě to zajímá, protože samozřejmě jsou nějací hrdinové, s kterými jsme počítali v té normalizační době. A, a potom jsme ano. také možná zjistili, že některé věci jsou jinak, když se jaksi i na tu historii, kterou jste teda měl rád a snažil jste se v ní bádat, tak samozřejmě jsme se museli podívat taky z jiných úhlů pohledu, protože všechno to nebyla taková úplně selánka, jak to vypadá v těch dějích, které jsou učesené ideologií. Určitě, určitě. Uh, právě, právě, že uh, třeba, když ještě to řeknu takhle, vlastně, když náš národ vznikal, jako na, když vznikalo svobodné Československo, první republika, tak vlastně uh, hodně stavili na tom odkazu k a, a těch hrdinech, které máme, máme z historie. Jo? A uh, Uh, co jsem to chtěl říct? <laughs> no, chtěl se pobavit možná o tom zlentr jak otázce, uh, že jsou některé věci, je uh, třeba vnímat trošku relativně. Uh, jo, ta, ta, to jsem chtěl říct, ano, děkuji za připomenutí. Komunisté vlastně nějakým způsobem představili to hříství, ale ono bylo trošku jiné. Ale... Uh, Oni ho představovali jako, že to byli první revolucionáři, že, že, byli, že byli vlastně takový ty první komunistí, vlastně. Jistí, jako když je tak neříkali. Jenomže to vůbec nebyla pravda. Že? Janu Hustověho ho si tu šlo o náboženské otázky, o, o svobodu, svobodu svědomí a ne, ne o, o, o třídní boj a o, o podobné věci. Rozhodně. Jako samozřejmě i ty sociální otázky tam byly přítomné, ale nicméně ten, ten rámec byl úplně jiný. Samozřejmě to se vůbec nedá, nedá tak křečovitě napasovat, jak se o to pokusili. Ono zase na druhou stranu ani vlastně ty, ty, ty různé ideologické výklady, trošku jiráskovské se nedají úplně použít, protože tam byl zase jiný záměr a tak dále, že jo, i při tom vzniku té první republiky. Takže asi to chce se vrátit trošku k nějakému objektivnímu nazírání, a s tím, že samozřejmě nerušíme přece to, že byly hrdinové, kteří pokládali život za to, jako třeba Jan Hus, že jak jaksi mají právo na, na svobodu slova třeba. Ano, ano. Um. A teď, teď, jaká byla otázka? <laughs> tak ta otázka je samozřejmě jako taková, že je jednoduchá, že to znamená, že jak jste vy se s tím vším vyrovnal, protože jste měl nějaké ideály, potom jsme, potom jste se vrhl do víru života a jako, jak se vlastně vůbec směřoval, prostě jak si k tomu, k čemu jste se dostal věnés pak si budeme povídat o tom, kam jste se vlastně dostal. To znamená, že jste někde v té době normalizační, jste nějakým způsobem, se vztahoval k těm hrdinům, tak, jak by byly popsáni v knihách, které jste četl. Pak jste to také samozřejmě musel také trošku kriticky zhodnotit. No a potom uděláme ten oslní můste k tomu roku 89. Dobře. Já jsem, já jsem dost jako vyznával vlast nějaké vlastenectví. A za komunistů jsem ho necítil. Za komunistů bylo všechno cené bylo všechno, bylo všechno uh, jako, jako povinnost. Uh, muselo se do prvomávých průvodů a, a kdo nešel, tak byl postihovaný a tak dále a tak dále. A uh, tohle mě vždycky bylo protimyslí. Já jsem uh, vždycky miloval a byl jsem vyznavač svobody, svobody názoru, svobody slova, svobody uh, vyznání, svobody svědomí a tak dále. A uh, takže jsem určitým způsobem se snažil vždycky uh, nějak bojovat proti, proti té nesvobodě, když bych tak řekl. Takže uh, v, takovém, v takovém duchu jsem vlastně se do, do, dočkal až těho toho roku 89, kdy přišla takzvaná sametová revoluce. Mm -hmm. No dobře, přišla sametová revoluce. Jak jste ji přivítal? Co jste od ní očekával? Jak jste se jí účastnil a, Potom, jak, jsi, no, jak vlastně pokročilo to vaše vnímání toho, co se stalo a jestli, jste, jestli se naplnilo vaše očekávání? No, uh, u té sametové revoluce, uh, já jsem prožil obrovskou euforii. Uh, já jsem, když to začalo, tak já jsem byl v tu dobu, jsem bydlel v Nové Mičíně, uh, kde jsem byl ženatý a uh, v podstatě uh, byl jsem jeden z prvních, kdo, kdo tam demonstroval Spolu s nějakými, ten, tenkrát uh, to byli uh, nějaký pánkáči a podobně, nikdo jiný neměl odvahu vlastně výjít do ulic a oni šli a pamatuju si, jak jsme pochodovali po náměstí, já jsem byl me mezi nimi a uh, vždycky pře přes náměstí například na, na, se kroužilo poli policení auto, sledovalo, co budeme dělat. Uh, takže a pro, a pro nás to byla obrovská euforie, pro, pro mě to byla obrovská euforie, že vlastně konečně se něco hýbe, konečně se něco děje, konečně padne ta nesoboda, konečně budeme svobodní, a budeme, budeme uh, formovat naši republiku novým lepším způsobem. No počkejte, takže vy říkáte Nový Jíčín, to je hodně vzdálená, vzdálené město od Hradce Králové, to je druhý konec republiky, takže jak byste se tam vlastně přemístil, že? Jo, trošku si popišme také, že jste tedy něco mezi tím proběhlo od vašeho narození, chodil jste do školy, nebo nechodil, nebo já nevím, něco se stalo, takže jenom abychom si to do toho roku 89 řekli, co se stalo a najednou jste v Novém Jíčíně, <laughs> takže popište to trošku chronologicky. Dobře, tak já jsem, já jsem když jsem vycházel do školu, vystudoval jsem potom učební obor, což byl mechanika, teda, pardon, silnoproudář elektrikář, jako jsem byl. A později jsem si udělal druhý výučnění, jako mechanikář svých nástrojů. A, tak, takže jsem různě cestoval po republice a tehdy už jsem se dostal na volnou nohu, že se to začalo uvolňovat a já jsem, já jsem mohl pracovat jako sám na sebe, jakoby. To bylo ještě, ještě před rokem 89. A já jsem se v roce 86 oženil a vlastně nasoval jsem svou ženu na Moravu, takže uh, jsem bydlel chvilku ve Vláske Meříčí a potom v Novém Číně. No a v Neumíčině mě zastihl ten rok 1989. Tata, tata, tata. Já se na to ptám, protože vy jste se potom dal i dokonce na spisovatelskou dráhu, takže mm -hmm. se ptám, co všechno jste zažil, jaké máte zkušenosti, jaké máte vzdělání, že, co jste všechno, nemyslím to formální vzdělání, ale faktické a tak dále, co všechno jste viděl, na základě čeho jste si dělal závěry a nača, na základě čeho jste vlastně usuzoval o, um, o tom světě, jak si, že je takový, jaký je? No, uh... Já jsem hodně, hodně jsem, jak jsem říkal, hodně jsem četl, jo? ale uh, před revolucí se člověk nedostal až moc takové literatuře, která by ho nějak vzdělala, ale co bylo dobré, já jsem se těsně před revolucí uh, dostal ke knižce geniální podnikatel Tomáš Baťa a to mě obrovsky nadchlo, to byl, to byl další z mých hrdinů, bych tak řekl, a do dneška je protože on měl naprosto úžasné sociální cítění a nešlo mu je o to vybudovat biznis, ale vlastně vybudovat lepší společnost. A to bylo, to bylo něco úžasného. A, a tak jsem snil o tom, že jak by to bylo krásné, kdybychom měli svobodu a mohli bychom podnikat tak jako, tak jako Tomáš Baťa. A... a to, byl, to, to, to mě jako hodně formovalo před, před tou revolucí. Ale po revoluci jsem vlastně hned se vrhl na podnikání, protože to je zase... svoboda bez podnikání moc není. Jo? Takže, takže jsem začal podnikat po, po revoluci. A e, při tom podnikání člověk se musí neustále a neustále vzdělávat. A e, tam začalo mé druhé vzdělávání, to už nejsou, nebyly oficiální školy, tady podnikání znal málo kdo a musel jsem se učit častokrát metodou pokus omyl, ale postupně jsem se dostával ke školení od různých lidí ze zahraničí a to mě obrovsky posunovalo. Pronikal jsem do myšlení podnikatelů a, po, a cháp, začal jsem chápat věci trošku jinak, než jak, nás byli učeni, jak, jak jsme byli učeni za socialismu. No vidíte, zrovna před tím listopadem nebo respektive po listopadu říkali ti předlistopadoví třeba vexláci, že oni už dávno pochopili, jak se má podnikat. No vexláci určitě jo a taky, taky hned taky po, po tom listopadu se do toho vrhli, jo. <laughs> Ale já jsem vexlák nebyl a já jsem se to musel učit jinak. Já jsem se musel učit vlastníma zkušenostma a potom jsem pochopil, že to nestačí, že se musím vzdělávat uh, a učit se od lidí, kteří něco dokázali. Ne, nejraději jsem se učil od, od takzvaných self-made milionářů, znamená lidí, kteří si vypracovali z nuly z uh, k velkýmu úspěchu nějakému. No. Dobře, zpátky teda k tomu roku 89. Takže byl jste nadšený. E, mm -hmm. Když to hodnotíte dnes zpátky, bylo to nadšení, dejme tomu, na základě toho, co se dělo potom, tak úplně oprávněné? No, to nadšení vydrželo nějakou dobu, ale velice brzo začalo přicházet zklamání a rozčarování, protože, a to bylo jak, jak z hlediska podnikání, tak i z hlediska politick, politiky. To v podnikání jsem začal být zklamaný, protože lidé, když jsem se setkával s lidmi, kteří se rozhodli, že budou podnikat, jako Češi, kteří předtím nikdy nepodnikali, tak uh, jsem pochopil, že oni považují nečestnost a podvod za normální záležitost. A to mě hrozně začalo vadit. Říkám, tak s takovým lidem já přeci ale nechci podnikat. To se ani podnikat nedá. Já chci, já chci aby se podnikalo poctivě, abych, chci, aby se žilo v tomto státě poctivě, protože bez toho to ni nikam nem nemůžeme vybudovat, nemůžeme, nemůžeme udělat nic hodnotného. Uh, to v, tom, v tomto pořadu samozřejmě celá řada lidí vypovídá o tom, jak si, včetně mě, že jsme byli nadšeni, že se něco změní, že to, co bylo špatně, tak se napraví, to, co bylo dobře, tak se v tom bude třeba i pokračovat. A ono se najednou stalo to, že došlo k nějakému zlomu. Nemáte ten pocit, že, že to šlo k horšímu potom, později? No, uh, jo, a... Velice rychle to začalo jít k horšímu a začalo to něčím tak jako trošku nenápadně, respektive ne, ne každý to mohl, ne, nebo ne každý to vnímal, ne každý to viděl, ale začalo to velice záhy, velice brzy po revoluci. V politice jsem to začalo ve chvíli, nebo já jsem to zaregistroval ve chvíli, kdy vlastně ty, co byly nově zvolení, jako, jako že nás povedou ke svobodě tak že si začali sami určovat, jaké budou mít platy a navýšili si platy obrovským způsobem nahoru. A já jsem říkal, a je průšvých, protože si ty hladovému nevěří. Takže oni nebudou pracovat pro lidí, ale budou pracovat z, z pohledu člověka od zeleného stolu, který, ne, který ho nezajímá to, co se děje dole. No, vy jste sám jako samozřejmě chtěl zbohatnout také, protože jste asi uvěřil mnoha frázím, které tady padaly, jakože volný trh, vol, ruka, ruka volného trhu, to všechno zařídí a byly to takové, takové věty, které nebyly opředy téměř o nic, a, ale dobře, protože všichni samozřejmě měli dost toho bývalého režimu, tak věřili, že to je najednou klíč k tomu, že se budou mít všichni lépe. Chtěl jste zbohatnout také na té kupu privatizaci, že jo? To znamená, že kuponovou privatizaci jsem přinesl s Václav Klaus se svým týmem a jaký, jak to, jako to období hodnotíte zpětně? Uh, já to... Já, jako kuponovou privatizaci jsem viděl jako příležitost, kterou nám prostě ten stát dal, ale uh, problém byl v tom, že nás nikdo... Uh, že občany státu nikdo neučil, co to vlastně je co jsou, jsou akcie, k čemu slouží, k čemu jsou dobré, proč bychom si je měli kupovat. To, to nikdo neučil. A rozdat někomu, to když někomu rozdáte zbraně do ruky, v podstatě, bez, bez toho, aniž by se vyškolili, jak s tou zbraní zacházet. Že v podstatě uh, došlo k, k obrovskému a rychlému levnému vyprodeji všeho českého majetku do zahraničních rukou. Kruponová se měla probíhat úplně jinak. Pokud vůbec měla probíhat, tak měla probíhat z mého pohledu dnešního tím způsobem, že by. Nejdřív došlo vlastně ke školení lidí, aby pochopili, že si mají kupovat akcie podniku, ve kterém pracují. Aby byli spoluvlastníky firmy, v které pracují, aby se podílili na, na řistcích té firmy, aby pracovali na svém. A kdyby to takhle bylo, tak by lidé vlastně nedovolili to rozprodat a, a, a neprodávali to bez hlavy do zahraničí, aby získali pár hloupých korun. A nebyl ten problém ještě v tom, že ti lidé, kteří eh, zavinili to všechno špatné před listopadem 1989, tak náhle byli těmi hlavními hráči eh, v privatizaci, těmi, kdo vlastně měl určovat noty? Nebyl, ten, nebyl tam nikdy ten problém? To mě jenom zajímá, jestli si to myslíte nebo nemyslíte. Tak uh, určitě jo, protože uh, já jsem... Já jsem uh, se dostal i k takový. Byl jsem se jedním člověkem, který, který uh, měl přístup, uh, nebo pohyboval se v bankovnictví a uh, bavili jsme se o tom, že hm, vlastně zahraniční banky začaly zam, vlastně jakoby uh, zaměstnávat ve svých pobočkách lidí, kteří tady v bankovnictví byli jako dosazený jako komunisti. A když, když uh, jsme se jich ptali, proč tam zaměstnávají právě tyhle ty lidi, lid přeci my jsme to považovali za špatný, že jo? tak nám bylo řečeno, že šikovní lidi e, se prosadí v jakýchkoliv režimu. No A... právě, ale vy, vy jste jako před tím listopadem, mám takový pocit, že jste akcentoval morálku, protože ty hrdiny, které jste se tady vykreslil, tak jako ti byly právě na takovém, jak si. E, prostě na takových kriteriálních jako nějakých zásadách. No a právě. A teď mě obrovsky překvapovalo, že lidé, kteří morálku neměli, kteří neměli morální hodnoty, najednou jsou dosazovaní do vedoucích pozic v bankovnictví a v jiných sektorech. Jo. Taky jsem věděl, taky jsem věděl z zákulisí určitý další informace, a sice, že třeba politici, kteří museli odejít z politiky, tak zase měli třeba kamarády v různých podnikách, kde, kde se udrželi zase jiných jejich dosazení bývalí komunisté a e, oni jim udělali, vytvořili teplá místečka v jejich, v jejich firmách, jako jo, nebo třeba v nemocnicích. A nemyslíte si, že, že to byl ten princip, na kterém byla postavena takzvaná česká transformace, že ten princip spočíval v tom, že musí být uspokojeni ti, kteří do listopadu 89 vládli, protože by jinak nedošlo k tomu hladkému předání moci? No, neodvážím se to úplně všechno posuzovat, protože do toho asi až úplně do hloubky nevidím, ale, ale v podstatě. Uh, jestliže ti lidé takhle, z mého pohledu dnešního ta, uh, celá, celá i ty restituce a to všechno bylo špatně měla se zakázat komunistická strana měl se zabavit majetek komunistické strany a pokud se měli vyplácet nějaké nějaké uh, křivdy, které udělali komunisté, tak se měli vyplácet z majetku komunistické strany takhle dopadlo to tak, že vlastně oni jim pe všechny peníze zůstaly uh, oni jich měli hodně a oni byli první podnikatele, komunisté. Takže oni akorát převlítli kabáty, oni, oni uh, v podstatě přešli uh, do jiného režimu, bych tak řekl, někteří převlítli kabáty politicky, ty, co nebyli moc na očích, takže, takže uh, je nikdo nepronásledoval nebo nehonil, nebo uh, nesesazoval. A uh, ty, ty, co byli nuceni odejít z vedení různých fabrik, a, a jiných postů, tak se akorát udělalo škatulata, hýbejte se, přemístili se do jiných na jiný místa a uh, zůstali dál uh, tam, kde byli. Jako, jako uh, Víte, já se ptám proto, protože vy píšete potom o konspiračních teoriích, nebo respektive máte možná pocit, že rozumíte i konspirační praxi, tak se proto ptám, tohle je naše věc, tady česká věc a poměrně transparentní, poměrně viditelná, jestli to takto vnímáte nebo nevnímáte, že v podstatě tady došlo k tomu, že nebyla téměř přerušena kontinuita u mnoha rodin a u mnoha lidí, kteří byli velmi exponováni předvěděli 89, v podstatě od roku 48, že tady opravdu nedošlo k žádné personální větší změně. To znamená, že to, co se stalo, tak to bylo to, že lidé, kteří nebo dejme tomu následníci, těch, kteří původně znárodňovali, těch, kteří původně kolektivizovali kdeco, tak najednou se z nich stali ty individualisti, kteří privatizovali. To znamená, že vlastně, ta transformace proběhla tak, že vlastně titíši lidé, kteří u toho byli celou tu dobu, nebo respektive minimálně tady ty různé rody, různí nástupci atd. a tak dále a přece, tak vlastně v podstatě se vzali tu ekonomiku do svých rukou. To je v podstatě pravda, ano. To se stalo. Mm -hmm. No, mě to zajímá prostě proto, protože když jako potom se bavíme o té historii a vy máte tady tu historii za koníčka, e, tak abychom rozuměli těm různým přemetům a e, pak jako trošku si možná nasvítíme ty věci i jinak, protože pochopitelně vždy ve prospěch toho, kdo vítězí, se nakonec přepisují i dějiny. A mediálně se potom vykresuje ta historie jinak. Koneckonců, kdybychom se do celého toho období, tak to zjistíme Velmi, velmi prostě plasticky, jako co se všechno stalo v té době, kdy tedy jedna třetina národa e, vymřela e, jenom protože v podstatě měli najednou pocit, že m, vědí, jak ty věci zařídit, ale na druhou stranu mezi tím se všichni napásli na té transformaci majetku. A teď mluvíte o době husické nebo o době... O té době husické, já, jako jenom my se snažíme hledat ty příklady historické, protože to, co se stalo, že, že to potom museli pragmaticky zase, eh, zase nějakým způsobem řešit, jako byl třeba Jiří Spoděbrat, eh, tak to není jaksi eh, m, žádné tajemství, eh, protože ta situace, která se potom rozehrála přes všechno eh, směřování a dobré úmysly, eh, tak nakonec se vyústila jenom v to, že šlo zase o, boj, boj, o určitý boj o majetek. No a tohle probíhá kompletně průřezem celý, celými dějinami, jo. Celými dějinami, já, jdu. Protože žádný dobrý úmysl netrval nikdy dlouho. Nebo vždycky, když se něco dobrého objevilo, tak se toho brzy zmocnili lidé, kteří, kteří v tom viděli způsob, jak znovu se dostat k moci, nebo znovu jak se dostat k majetku, penězům a podobně. Takže to probíhá pořád i dneska. Jasně, já si tam jenom s ohledem na to, že publikujete, píšete vlastně o těch konspiracích a o zákulisí a to jsme si říkali, že bude dnes naše hlavní téma společensko-politických procesů, euroatlantické civilizace, euroamerické civilizace, můžeme ji pojmenovat všelijak, protože ono to je složitější, konec konců ona ta naše euroamerická pronikla do všech koutů světa, teď se ty věci velmi radikálně mění a změní se, procesy již dávno započat, ale nicméně vycházíme z toho, že jste se pustil do toho odhalování toho zákulisí, tak proto se ptám na tu naší jednotlivost českou, jak, jak vnímáte právě ten převrat, ke kterému došlo v tom roce 89, kdy vlastně byla ta moc převedena způsobem, který se nedá vysvětlit jinak, než byl velmi řízený dle jakéhosi plánu, který měl kdysi pan Břeženský, který se psal v roce 1974, kdy pravil ano, musíme za těmi, kdo vlastní nebo spravují ty majetky v, tom, na tom, v té východní Evropě, musíme za nimi jít s tou nabídkou, že se mohou toho majetku zmocnit privátně a tím pádem máme vlastně celou tu věc vyřešenou. No a to se jim krásně povedlo. To mm -hmm. se povedlo, že vlastně ti správci e, dosavadní správci majetku na, ve východní Evropě se stali vlastníky. Ano. No ano. a ti vlastníci převedli tam, tam, se transformovalo, v té české transformaci, kam se třeba transformovalo majetek, no, tam, e, do rukou nadárodních firm, že? No, přesně tak, přesně tak. Samozřejmě bylo tady i spousta, nebo je tady do dneška spousta podnikatelů, kteří podnikali poctivě, vypracovali se z nuly někam, i třeba se z nich stali třeba i milionáři, ale to je v pořádku, pokud se někdo vypracuje vlastní prací a je prostě, je prostě dobrý podnikatel, ne, ne, nepodvádí, nekrade a má, má charakter čestný, tak je to fajn. Tak, takovým člověku jenom a jenom fandím. Nicméně pokud se k tomu majetku člověk dostává nečestnou formou, nepoctivě uh, a tak dále, uh, tak tomu samozřejmě fandit nemůžu a nebudu. Jasně. Takže ti miliardáři většinou nepadají z, z nebe. <laughs> to znamená, že e, ti z prostě přece jenom musí udělat něco, e, co jaksi je je běžných představ velmi amorální, ne? Uh, to se nedá takhle říkat obecně, protože uh, jako problém našeho národa je v tom, že, že, a vůbec obecně lidí je v tom, že si myslí, že každý, kdo má peníze, prostě, že, že, že není možné zbohatnout po poctivě a to je špatně. Pokud si tohle lidi myslí, tak potom si myslí, že je v pořádku krást. A když oni můžou krást, tak my můžeme krást taky. Takže budeme krást všichni a budeme krást malým, my co můžeme malým a ty, ty co můžou tak dokrát ve velkým. No ne, já se, bavím, já se bavím o těch, kteří, kteří spadli, jen tak z hrušky. Já se bavím o tom, co se stalo vlastně potom listopadu 89. Celá řada těch lidí skutečně, když nabyla v privatizaci eh, majetku, no tak samozřejmě eh, se podle toho také k tomu majetku chovali a eh, byli vlastně eh, jaksi těmi, kteří eh, dejme tomu v podstatě poškodili ten národ tím, že se zmocnili krádeží, krádeží jako toho majetku, že to, to prostě jinak se celá ta, celá ta kuponová privatizace, celá ta kumulace majetku skrze tedy rádoby tedy nějaké akciové procesy, tak to se jinak nedá nazvat. Kuponová privatizace vlastně dala obrovskou příležitost lidem do ruky, který, kteří tomu rozuměli, takže věděli, že se možovali se stát a rychle dostat k majetku a ten, kdo tomu rozuměl a kdo, kdo to byl schopen využít, byli ti, kteří měli informace a to byli zase ti, kteří to organizovali a, a nebo no, v podstatě ti, kteří to organizovali. No a lidé, kteří měli informace, vlastníci informací, říkejme, pro zjednodušení, tak ti zase byli privilegovaní samozřejmě. A byli privilegovaní no, ano, ano. proto, protože byli spojeni s politickou mocí. A politická moc mohla zavelet a mohli jsme po sobě střílet a, a vše, všechny ty složky, které tady byly, tak by se dali prostě do války s vlastním národem. No a to samozřejmě nebylo, nebylo vítané. To znamená, že v celé té východě, Evropě došlo k tomuto procesu, naběhli sem různí poradci a ti, kteří měli doposud moc, tak měli být uklidněni tím, že se dostali k majetku. No, ano, i to všechno se odehrávalo. Mm -hmm. Mě to zajímá prostě, protože vy potom budete určitě hovořit o tom, jakým způsobem jste se dostal k informacím, že tedy svět je jaksi ze zákulisí řízen nějakými nekalými způsoby. A mě to prostě zajímá, prostě na tom našem malém českém případě. Mě zajímá prostě, jakým způsobem ty věci vidíte. Takže pojďme dál. Pochopil jsem tedy, pane Tomáši, že se zabýváte konspiračními teorii, možná i konspirační praxí což je nejcennější, umět potom dokázat, že opravdu se ty věci ve skutečnosti dějí. Můžete nám k tomu říct něco víc? Jak jsem se k tomu dostal? Mm -hmm. No, uh, ta, ta cesta byla poměrně dlouhá, protože, jak jsem říkal, já jsem se začal vzdělávat hodně po uh, rámci toho, že jsem, že jsem se snažil podnikat. A chtěl jsem podnikat po vzoru Tomáše Batí a narážel jsem na různé věci, které... Ta doba je prostě jiná, už, už se to nedalo, tak jako to dělal on, a všechno dělat. A navíc já jsem hledal pořád produkt, s kterým bych oměl bo boty, já jsem chodně neměl produkt. <laughs> Ale to nevadí, to je vedlejší. Důležité je to, že jak jsem se vzdělával, tak jsem narážel na zajímavé souvislosti. Jedna z nich byla ta, že... <kým> Uh, podnikatelé, kteří uh, tady měli přednášky a školili a podobně, tak uh, třeba uh, říkali o tom, jak se uh, títo podnikatelé ze západního světa uh, pečlivě starají o svůj zdravotní stav, o své zdraví. U nás se tolik o zdraví nestarali lidé. Jo? A do dneška se moc, ani podnikatelé o své zdraví nestarají. Uh, aspoň někteří. A já jsem začal naražit na zajímavé nesrovnalosti, pokud jde o zdraví lidí a zajímavé souvislosti. Že zjistil jsem, že vlastně zdraví souvisí s ekonomikou. Že to není jenom otázka zdraví, ale že to je otázka taky, také ekonomiky, ekonomická. Pak jsem se dostal k informacím, Protože já jsem vždycky pořád hledal a vždycky jsem se zajímal, tak jsem s k informacím o tom, že, že existuje e, způsob, jak se dá, existuje prostě lék na rakovinu. Jo? A e, tento lék do dneška není. Říkám, proč, proč není? E, já jsem dříve zdůvěřoval zdravotnictví a, a obhajoval jsem ho, ale postupně jsem zjistil sám na sobě, jsem najednou třeba, já jsem trpěl exémy, které uh, se mi stále zhoršovaly a uh, lékařská věda mi nedokázala pomoct žádným způsobem. A nakonec jsem mě podařilo se z toho uzdravit sám, bez léků. Dneška už exémy nemám a uh, uzdravil jsem se teda trvale a uh, najednou jsem začal objevovat, že ne všechno je tak, jak se nám předkládá k věření, nebo jak se nám tvrdí, že, že je pravda, že, to je, že některé věci jsou trošku jinak. A, e, takže postupně jsem odhaloval další a další věci, které, spolu, které jak to vzájemně souvisí. E, e, Zjistil jsem třeba o tom, že, informace o tom, že e, chlor ve vodě, který je, že nám způsobuje zdravotní problémy. Ale nesmí se o tom mluvit, protože uh, nikdo nemá zájem, aby se tyhle informace zveřejnily. Uh, vím, že se chlorovat musí, ale uh, ten chlor, když ho pijeme s tou pitnou vodou, tak vlastně nám, nám, nám ubližuje a to dost zásadně. Ale je to plíživé a nenápadné a trvá to delší dobu, ale nakonec uh, to, nás to zabíjí. A uh, tyhle informace. Považuji za strašně důležité. Lidé, lidé by je měli vědět, protože existuje řešení. Je možné chlor z vody odstranit. A když jsem tyhle věci sbíral, a pořád jich přibývalo, tak jsem říkal, to není možné. To by lidé, lidé měli vědět. To je potřeba jim nějak dát, dát na vědomí. Tak vlastně m, jednoho dne se zrodil nápad, že protože, m, ne, nebylo možné nikde, nikde mluvit, nikde, jako kdyby jako, jako vás nikdo nechtěl poslouchat. Tak jsem řekl, musím o tom napsat knížku. Tak jsem napsal knížku. Uh, Moji první s těma, těma informacemi a stal se z ní bestseller. No a pak uh, lidé zjistili, že se o ty věci zajímám, tak už mě začali posílat sami hodně informací a já jsem uh, potom ty informace musel zase ověřovat, zkoumat, jestli jsou pravdivé nebo ne. A takže se, se ty informace rozšiřovaly a já jsem studoval a studoval a studoval a pořád vlastně jsem hledal, hledal odpovědi na otázky. No a najednou jsem zjistil, že to není jenom otázka zdraví, že to, je otázka, že to jsou otázky další. No. Takže jste vlastně začal odhalovat chyby, které ať už chtěně, či chtěné, nebo jako z hlediska nahodilé nějak v péči o lidské zdraví ze strany moderní medicíny jsou, jako našel jste je a začal jste je teda nějak sumarizovat, nebo jak, to vlastně, jak se to vlastně dostalo do té vaší knížky, nebo v jakém podobě? Mm -hmm. No, já jsem tím, že s tím... To, co mě vadilo nejvíc, že když ty informace konečně člověk má a přijde s tím někam uh, za autoritama, které by o tom měli vědět a měli by říct, jo, tady je potřeba s tím něco udělat, tak oni vás s tím vyhodí. Oni odmítají o tom mluvit, oni řeknou, že to je lež, že to je nesmysl a vy jim dáte důkazy a oni je nechtějí vidět, nechtějí o nich slyšet a uh, prostě snaží se vás za každou cenu umlčet tak tady něco je špatně, tady prostě něco ne nefunguje tak, jak by mělo. Takže proto jsem, proto jsem vlastně napsal knížku. Uh, říkám, ty, jak jinak ty informace k lidem dostat, když úřady a zodpovědní lidé, kteří, by, kteří, by, kteří jsou odpovědní za tyhle informace, aby se dostali k lidem, tak uh, vám zabouchnou dveře a řeknou, že tohle nesmíte říkat dál. Ale to je ta knížka, která nespěcha do rakve, jo? Nespěchejte do rakve, ano. Mm -hmm. Dobře. To jste vydal prohlášení 80 tisíc kusů, což je veliký úspěch na český trh, určitě. A e, máte pocit, že e, v tom okamžiku vlastně došlo k nějakému spojení nějaké, nějaké větší komunity e, lidí, kteří s vámi souhlasí e, a kteří, dejme tomu, jsou ochotni být i tou silou, která by e, změnila to nekritické přijímání e, medicíny tradiční, západní? Bez jak si, jakékoliv korekce? Tak, Takový lidé se mi neozvali. Víceméně začali se na mě obracet lidé, kteří měli ty zdravotní problémy a říkali: A co máme dělat? Pomozte nám, vy máte nějaký informace, pomozte nám, co máme dělat. Jo, takže já jsem se nezapojoval do nějakého přímého odboje, nebo takhle bych tak řekl, ale spíše mě to tlačilo směrem vlastně pomáhat lidem, což. Dělám rád, když mohu, <laughs> pokud je to v mých možnostech a v mých silách, a uh, mám na to, pokud na to mám ty vědomosti. Nicméně, uh, vedlo mě to k napsání další, a k, k, k dalšímu studování, protože jsem hledal odpovědi na, na ty konkrétní odpovědi, na co lidi trápilo, a uh, k napsání potom další knížky, že jo. Dobře. Ještě mi řekněte, protože jsme se ještě nedobrali trošku to té současnosti, v které teď jste, říkáte, že píšete knihy a tak dále. Co jste vlastně všechno dělali ještě potom listopadu 89? Protože vždycky je důležité, když je jasné, že člověk čerpá z nějakých zkušeností, z nějakého studia, že jaksi má nějaký společenský rozhled, že je schopen konfrontovat mezi sebou věci, které které nějakým způsobem hlouběji poznal. Takže co jste vlastně ještě všechno dělal až do současnosti? V rámci toho podnikání myslíte? v rámci podnikání vůbec ve svém, ve svém životě, protože to je důležité, protože nějakým způsobem jste musel získávat podklady a vytvářet si nějaký rámec uvažování, protože dnes je problém, že se, já mám takový pocit, že, že společnost přestává, nebo ve společnosti jednotlivé údy přestávají přemýšlet. Žel, to je, to je pravda. Uh, já jsem, já jak jsem říkal, já jsem podnikal. To znamená, já jsem, já jsem se snažil, snažil podnikat. V jakých oborech všech? Jestli, jestli Podavlu jsem se podnikat ve službách. To jsem, snažil jsem se jako dělat třeba uklidové služby nebo takhle. Ale brzy jsem zjistil, že, že uh, daleko lepší cesta je, uh, nebo, nebo zajímavější cesta, co, že, že mě bude bavit je, je obchod. Tak jsem hledal něco, s čím bych mohl obchodovat a co, co tady na trhu není, tak jsem, tak jsem zkoušel obchodovat. To, to, proto, ale proč jsem si zvolil špatný, špatný obor, tak to nebylo úplně, úplně, úplně to nejlepší. Já jsem obchodoval se zábavnou pyrotechnikou. <laughs> ale pak jsem zkoušel... To má v zkoušel... komedicí hodně daleko. Prosím, to má k medicíně hodně daleko, zábavní pyrotechnika. Ale mě medicina nezajímala po revoluci. Jo, dobře, já jsem, ale... No, no, v rámci toho, že jsem se potom vzdělával, jak jsem říkal, jo? Uh -huh. e, já jsem, já jsem e, potom měl i vlastní patent, jsem vyrábil spojovací materiál. E, ano. A e, to, jsem, to jsem nakonec prodal. No a... E, Později, později jsem vlastně začal hledat, začal reklamovat, něco dělám špatně, musím, musím, musím uh, víc ještě tomu porozumět, tak jsem právě nastoupil na cestu vzdělávání. Jo. No, vy toho máte hrozně moc, jako, mě to prostě zajímá, prostě, jak se to celé skládalo dohromady, to znamená podnikal jste v úplně jiných oborech, pak jste, se, pak jste došel k závěru, že byste měli, měli sepsat něco o chybách v západní péči o zdraví. Nebo v, naší, v, našem tedy, v, naší, tedy, v našem civilizačním okruhu? A jak se to, proč jste se k tomu jako dostal, nebo jak jste se k tomu dobral? Nebo byl to jenom třeba i třeba podnikatelský talků, že jste potom chtěl vydat ty knihy nějaké? Ne, vůbec ne. Vůbec ne? ne? Já mám, já mám, já mám jednu, jednu schopnost. Říkám, že mám bohatou jednu schopnost, že mám schopnost dávat věci do souvislostí. A e, já díky tomu se neumím, jo, a navíc jsem hrozně všestraný, takže já se díky tomu neumím specializovat. A vždycky jsem to vnímal jako svoje prokletí, protože jsem vždycky měl problém, e, jakým, jednak čeho se chytit v rámci podnikání, protože mě zajímalo mnoho věcí najednou, a e, jakým způsobem, jakým způsobem. E, se specializovat, když, když mě lákalo prostě mnoho věcí, jak jsem říkal. E, Tohle to ale, co jsem vnímal jako, jako prokletí, jak se říká devaté roze, se desátá bída, tak se ukázalo na, naopak e, požehnáním ve chvíli, když jsem, když jsem začal sbírat informace a, a začal vyhodnocovat. Protože to že, to, že jsem schopen dávat věci do souvislosti e, a vidět souvislosti tam, kde druhý lidi je nevidí, tak vlastně... E, mě pomohlo, že jsem dokázal sepsat ty knížky, tak, jak jsem je sepsal. Protože, když někdo napíše knížku o zdraví, tak se věnuje jednomu tématu. Jo, třeba, já nevím, věnuje se, problém, mám, problém napíše knížku o zdraví ledvin. Jo? Někdo napíše knížku o jak mi zdravé plíce, příklad. A já ale nedokážu tímhle způsobem já, já hledám vlastně, jak to souvisí s celým tělem. Jo, já nesem schopen psát jenom o jedné věci. Já, já hledám souvislosti. A e, to, mě provází, to mě provází vlastně v psání těch knížek. A pro, proto vlastně v těch knížkách nen, nenajde člověk jenom jednu věc, ale já to mám propojené všechny věci tak, jak spolu souvisejí. Mm -hmm. no, mě to zajímá proto, protože jste říkal, že chcete mluvit o tom zákulisí, jak jsme se to sformulovali, společensko-politických procesů, zejména tedy v, v, v, v, v tom našem civilizačním okruhu a nejenom, protože e, naše civilizace má stále ještě velký vliv na celou planetu, e, tak e, zajímá, mám takový nápad, zkusme to takto. Vypočíte nejnebezpečnější společenské jevy, tajné struktury či, já nevím, třeba skrytě řízené praktiky, které se dle vás objevují v tom zákulisí fungování našeho lidského světa. Teď asi nerozumím otázce. No ne, takže, co, co, protože konspirace znamená, že se tady dějí nějaké skrytné věci. Znamená to, že se tady děje něco, co nás ovlivňuje, aniž bychom si toho často všimli, protože vy jste bystrý pozorovatel, tak se spoustu věcí zjistil, viděl, jak říkáte, dovzdělával jste se a tak dále. Na základě měli různých indicí nebo třeba přímých důkazů jste zjistil, co všechno se vlastně v tom našem světě děje nebezpečného. Jedna věc je, jak si to, no. třeba to zatajování informací ohledně toho, která k býti zdravější, protože se můžeme jistě bavit o všech těch, zvláště po té bys... době covidové, o těch šílenostech, které se třeba týkaly toho drjáčnického působení, farmafirem a tak dále. Takže jestli, jestli byste v tomhle to mohl jako trošku nějaký aspoň demonstrativní výčet udělat? Já bych začal trošku jinak. Dobře, dobře, nechám to na vás. Já bych začal trošku jinak. Jak, to vlastně otázka, jak jsem se k tomu dopracoval a, a pak, pak byste chtěli nějaké informace z, z, z, z, těch, z toho zákulisí. Takže já začnu trošku z jiného... Abyste viděli, jak jsem se k tomu dostal ještě víc. To znamená, jak, už to, že jsem vlastně viděl, co se děje ve zdravotnictví a že to není úplně... Všechno tak, jak se nám předkládá, už to je uh, samo o sobě uh, věc, kdy musíte hodně pátrat a hodně hledat a sbírat informace a mm, nezůstatně o tom, co se dozvíte ze vzdělávacích prostředků. A uh, když jsem psal svoji třetí knižku, to se jmenuje, je vlastně ta knižka uh, Hra o zdraví, tak tam já u, jsem vlastně v té knize ukázal, že cukrovka je vylečitelná, že uh, cholesterol, vysoký cholesterol není problém, že problém je něco jiného. Popsal se tam přesně způsob, jak se ucpávají cévy a tak dále. Takže, takže vlastně já jsem, já jsem musel objevit tyhle všechny informace, abych je mohl sepsat. A když hledáte tyhle informace, tak vlastně se dostáváte zase k dalším a dalším. Uh, to, nikdy nekoň, to je nikdy nekončící proces. Jakmile jednou začnete tyhle věci rozkrývat, věci, které se před námi jakoby, které se nezveřejňují běžně, tak pronikáte do věcí, které vám potom dál vrtají hlavou. Já jsem potom jedna z, když, když, přiš, když V době, když začal COVID, já už jsem měl připravený a schromážděný materiály ohledně očkování třeba. Jo? A očkování už je na velice široký téma taky a najednou i tam e, se dozvíte neskutečný, zajímavý informace. Jsem, tak jsem vlastně o tom začal psát knížku. Nakonec, přišla, nakonec přišle, přišli s, novou, s novým typem vakcíny, tak jsem musel ještě studovat, ještě, co to je za vakcínu. Šel jsem na stránky VHO, šel jsem na stránky e, tedy Světově zdravotní organizace, šel jsem na stránky e, výrobců vakcín, ať je to Moderna nebo Pfizer a tak dále. A hledal jsem, co oni o tom píšou a když jsem to začal studovat, tak už jenom z jejich vyjádření jsem viděl nesrovnalosti a obrovský otazníky a rizika, které z toho můžou vyplývat. A tak jsem to popsal do, do, do své knížky, do, do těch kníž jsem vlastně přidal ještě další kapi, dvě kapitoly o tom očkování. A napsal jsem, co nám hrozí, když to, jaká jsou nebezpečí, vlastně, když, kdyby, když se necháme očkovat těma novýma vakcínama mRNA, No a ukázalo se, že spousta těch věcí je pravda. Další věc, která, na kterou jsem narazil třeba, byla otázka právě, jak jsem, jsem zmínil léčba rakoviny. Jestliže tady existuje lék na rakovinu a ten, ten lék není k dispozici lidem, tak to je něco špatně. Alternativní lék, přírodní lék na rakovinu, který je levnej, který mnoho nestojí, proč se o něm odmítají bavit? A v tu chvíli, když já jsem, když já jsem to lensto objevil, konkrétně to byl Čech, který objevil lék na rakovinu, objevil aj, i příčinu vzniku, vzniku, jak vzniká zhoubný nádor. Doktoři do dneska na to nemají odpověď. On to objevil, nikdo to nechce slyšet, nikdo o tom nechce mluvit. Jsem říkal, tohle to alebo lidi musí vědět, budou vědět, jak se vyhnout rakovině. Tak zpřel... To máte na mysli docenta Ivana Dolejšího, o kterém píšete, ten vám otevřel oči, jako jo, jestli správně chápu jeho roli ve vašem životě. No, no, jenom částečně, protože hmm. pak, přišla, pak, přišla, pak přišla aféra s doktorem Fortínem, kdy, kdy on objevil podvazování nádorů, tak on, on to nazval devitalizace a ta metoda je úspěšná, do dneška je úspěšná akorát uh, ji prohlásili za, za, za špatnou, neúspěšnou a tak dále, protože oni nedodrželi vůbec jeho protokol, tak ty pacienty zabili, když to řeknu natvrdo, jo, všechny, kteří, kteří vlastně byli podrobeni tomu experimentu, tak oni vlastně zabili a uh, já jsem potom začal potom pátrat, říkám, tady je něco špatně a našel jsem spoustu a spoustu dalších uh, objevů, které vedly. Uh, uh, Léku, který, který léčí rakovinu, a do dneška jsou na trhu, tak jsem napsal knížku příběhu lidí, kteří objevili tyhle ty léky, a co se s těma lidma stalo, kam zmizely, kam zmizely jejich léky a tak dále. A tohle, když vlastně už máte leta léta, tyhle informace nosíte v sobě, napsal jsem o nich ty knížky, tak k tomu přidáváte další a další informace postupně. A když já jsem se dozvěděl další věci, jak vlastně to souvisí, jak to souvisí s druhou světovou válkou, jak to souvisí uh, s koncentračníma táborama, lečba rakoviny a další a další věci, současná lečba rakoviny, tak najednou řeknete si, to, to, to, to, tady se dějí hrozný věci <laughs> a lidi o tom nemají vůbec tušení. Jo? A pak vlastně uh, k těm informacím přidáváte další a další a další a, na, a nakonec jsem říkal, já musím napsat další knížku. Ty, ty informace jsem sbíral roky. To není, to není že jsem to sebral vlastně jako za rok a, a napsal jsem knížku. Ty informace jsem sbíral v podstatě od roku 2010. Dobře, takže, takže na základě vašich informací ohledně zdravou vědy, třeba řekněme, ohledně vlastně toho, že vlastně existuje tady skrytý svět. Jste se jste potom i do i dalších oborů e, společenského života, protože to mě zajímá, že si, když jsme se připravovali na ten rozhovor, tak jsme si říkali, že se budeme bavit právě o tom, že svět je e, řízen jinak, než jak to vypadá na první pohled. E, takže vyšel jste z toho, co se zamlčuje ohledně zdraví? E, tam to začalo. Mm -hmm. Tam to začalo. A já jsem, já jsem potom pochopil jednu věc: že, že uh, to, co je absolutně klíčové k tomu, uh, komu můžu důvěřovat a komu ne, je charakter. Mm -hmm. jo? Uh, můžete důvěřovat člověku, který bere úplatky? Mm -hmm. Jasně. Můžete důvěřovat člověku, který, který uh, je lhář? Můžete důvěřovat člověku, který uh, klame? Můžete důvěřovat člověku, který miluje víc peníze než, než pravdu? Můžete mu věřit? Jo? A tak dále, a tak dále. Takže když jsem viděl, že vlastně doktoři jsou ochotní brát úplatky a jim, a vlastně popřou potřeby pacienta kvůli tomu, že dostanou prachy, tak prostě takovému doktoru já nemůžu důvěřovat. A najednou vlastně se musíte začít hledat, říkáte, že tyhle lidi nemůžou mluvit pravdu, protože jsou ne nečestní a aby tu svou nečestnost zakryli, tak budou vždycky lhát. Dobře, jako tohle to všechno je jasné, ale jako, jak jste se dostal k tomu, nebo jak jste, jak, jak jste zjistil, že některé ty věci jsou, protože to je tu zákulisí, že jsou způsobeny jaksi, nějakou organizační strukturou. To mě zajímá. Na to já se jste, já, já jsem to tušil už dlouho. To... to, to už je vlastně zřejmé z té knižky, co jsem napsala jako druhou, což je Umíráme na objednávku. Ale jak říkám, na to se nabalují další věci a já jsem, jak bych to řekl, když, když, když během covidu začali obrovsky potírat, potírat fakta a skutečné informace, začali lidi nálepkovat, že to jsou dezinformátoři, antivaxeři a tak dále, tak jsem věděl, že musím napsat další knížku. Já jsem, já jsem, já jsem uh, ty věci, ty informace už jsem měl sbíraný dlouhá leta předtím, ale jsem říkal, já, já to teď musím poskládat do knížky a pracoval jsem na tom skoro dva roky, na ty knížce, to znamená od roku 2020 do roku 2022. Jsem, jsem pracoval na té poslední knižce Pohled do zákulisí a e, da, daval jsem ty věci věci, e, se jsem, jsem je do knížky. E, ale pobyžte, prosím, to zákulisí, protože mě zajímá, jak si, když se bavíme o zákulisí, eh, tak to znamená, že tam je někde, jsou tam někde nějaké chtěné procesy. To znamená, že někdo má zájem na tom, aby se lhalo, eh, jak říkáte, prostě, aby vítězil ten svět eh, toho temna, to znamená všechny ty úplatky a nečestnosti a tak dále. Takže někdo na to má zájem, když je to tedy eh, jaksi zákulisí, eh, kví, kde se ty věci organizují. Uh... Ano, pojďte se. Ta knižka začala vznikat i z, z, z, z toho důvodu, že, že naše republika, řeknu to, začnu od vás, nebo ode mě, můj život je, je nějaký malý příběh. A jsem součástí nějakého většího příběhu. To je příběhu mý rodiny, příběhu mého okolí, případně mého města, mého státu. Příběh našeho státu je zase součástí nějakého většího příběhu. A pokud si pochopit, o co tady jde, tak musím pochopit celý příběh. Mm -hmm. musím, musím vidět celkový obraz. Pokud nevidím celkový obraz, tak nemůžu pochopit, co se děje u nás. A ano, abych pochopil, abych pochopil, co se děje u nás, tak vlastně potřebuji pochopit, uh, co, co, všechno, co, co všechno ovlivňuje vůbec ten náš příběh. A, uh, v podstatě to co, to, to, co jsem začal, začal skládat, co, co mě začalo všechno zapadat do sebe úžasným způsobem, je to, že pochopil jsem, že, že média nemluví pravdu, média, jo? Protože označují za konspirátory lidi, kteří nesouhlasí, jenom, že, že mají jiný názor. Jo, tak říkám, potřebujeme si definovat, co je to konspirace, co je to konspirační teorie, co je to dezinformace a musí, musíme to jasně definovat, aby jsme věděli, o čem mluvíme. Tak to, to je první věc, kterou jsem vlastně udělal v té knize, že jsem definoval vlastně uh, tyhle ty pojmy. Uh, další věc, kterou vlastně ukazují, že konspirační teorie, vznik konspiračních teorií podněcují vlády, policie, odborníci a vědci, kteří odmítají odpovídat na otázky. Díky tomu, že lidi nedostávají odpovědi na otázky, tak samozřejmě vytvářejí si domněnky. A ty domněnky jsou označovány jako konspirační teorie. Často, často to jsou jakýsi konspirace od těch lidí, protože oni si snaží nějak vysvětlit ty situace. Ale e, potřeba pochopit, co to ta konspirace v podstatě je. Jo? Dobře, no na to se pořád ptám, protože musíme být konkrétnější. Proč se to, proč se to děje? No znamená, media lžou, tak z nějakého důvodu lžou. Jsou tady nějaké konkrétní lidé? Jsou tady nějaké musíte, konkrétní struktury? Musíte ale dokázat, že ta media lžou, a to jsem si dal za úkol. No jasně, já rozumím. Pokud, pokud lidi, no, jako, jako tvrdit, že média lžou, to je, jako když média řeknou, že já lžu a bude to tvrzení proti tvrzení. Musím dát důkazy. A to je to, co já jsem se snažil do té knížky pozbírat. Důkazy, proč... Vem příklad. příklad jo, slovo konspirace, význam slova je spíknutí, komplot, tajná dohoda. Jestliže, jestliže uh, někde označení za konspirátora, to znamená, že by, mě, že by měl být pracovat v utajení, že by měl dělat něco tajně. Ale jestliže... Uh, Mluvíte o něčem, jak, jak se odehrává nebo, nebo co se děje a označujete za konspirátora, tak, je, tak, tak vlastně to je celý špatně. To je, to je, to je už celý spry, z podstaty špatně, milný, protože konspirátor je ten, kdo, kdo uh, vědoměl, že protože potřebuje ukrýt to, co dělá tajně a co, je, uh, co dělá vlastně za účelem oklamání lidí, nebo aby odvedli jich pozornost od svých skutečných činností. Takhle, to je celkem jasné, no. protože samozřejmě politika vždy byla... <laughs> se odehrávala v tom konspiračním rámci. Politika je taková, protože když chcete někoho překvapit, tak děláte politiku takovou, že se vždycky s někým tajně dohodnete proti někomu, tak je to, co svět světem jest. Takže není to nic, nic nového. Kamufláž, jak si, že každý, kdo na to poukáže, tak bude označen v tomto případě za konspirátora. Není to bez zajímavé, samozřejmě semanticky je to úplný nesmíček smysl, přesně správně to říkáte, správně to definujete, ale nicméně právě proto se musíme dostat k tomu, jak se to děje konkrétně, jo? to znamená mě zajímá vždycky ta konspirační praxe, protože jedna věc je teorie, někdy docela, jak se se daří, popisovat skutečně tu konspirační praxi, to znamená, že se skutečně něco děje ve skrytu z nějakých velmi nehodných vlastně motivací, z nějakých naprosto z Hůvěřivých důvodů, jo, které prostě znamenají jak si nesmírně negativní potom dopady. Ale to je, to, to je ten, je, samozřejmě ten princip, jako to, to, když jako dneska se to snaží každý hodit vlastně na ty, kteří to kritizují, ten princip je jasný prostě od, jakživa, jak se se od pravěku vždycky, když chtěl někdo moc, když chtěl vládnout, když chtěl něco ovládat, chtěl si něco vzít, násil, nebo jakýmkoliv jiným způsobem nečestným, tak samozřejmě konspiroval. E, to je prostě no. jaksi, jaksi rozkrytelné. Ale teď nás zajímá konkrétně jak. A... <sík> já ne, nevím, jestli vás trošku nesklamu, protože, protože, mm -hmm. protože uh, já rozebírám tak... Já pořeknu něco ne, ne, konkrétního. Třeba Tí, co, na, ty, ty, co uh, mluví o konspiračních teoriích, že jsou špatný a tak dále, tak mají k tomu definice. A ta jejich definice říká, konspirační teorie jsou spojeny s předsudky hony na čarodejnice válkami a genocidami. Řekněte mi, jak vy jako obyčejný člověk dokážete dělat válku a genocidu. To znamená, že pokud na, dneska někdo mě označuje za konspirátora, tak vlastně mluví proti této teorii. Protože ten, kdo dělá uh, hony na čarodejnice, a války a genocidy to jsou vlády, nebo různý vojenské systémy a tak dále. A když vemu z pohledu těch teorie, jak z tohohle uhlu vypadá, vypadají útoky na očkova, očkovaných na neočkované, jak celosvětový vládní hod na dezinformátory a tak dále. Takže oni si tady vlastně dávají vlastní gól. Ale tohle lidi běžně nevidí. A to já se snažím v té knižce ukázat. Další věci, které už jsou potom konkrétnější, uh, to se týká, týká jednoduchých věci. Vemte si, uh, že existuje, existuje novinář, který, který napsal zajímavou knížku, jmenuje se to Koupení novináři. Nevím, jestli jste ji četl. Nevím, teď ale ano, nevím. Ale on popisuje o, o tom, že už vlastně toho má dost, že už to dál nechce dělat. A, že ho... a který novinář, prosím? Uh, byl to, byl to uh, německý novinář Udo Kote. Ano, ano, znám samozřejmě, ano, ale jenom a, jsem větěl, jasně, neviděl, tak jeho vyjádření znám všichni, ano. On, on říká, že vlastně pokud vyplave na poruch pravda, je to označeno za konspirační teorii. A tak já říkám fajn, tak z toho budeme vycházet. Jestliže, jestliže uh, u to je ona pravdě najivo a je to označeno za konspirační teorií, tak asi by mělo být zajímavé na některé ty konspirační teorie se podívat. No, tak o tom hovoří otevřeně o tom, že, že tajné služby mu předkládaly různá prohlášení, která musel podepisovat a psal se, nebo podepisoval se pod texty, které vůbec nepsal, protože se po něm chtělo, aby, aby konspiračně v podstatě ovlivňoval tento svět a celá řada lidí dalších, o kterých mluvil. Mě jde, jde však o ten princip, že říká, že pokud vyplave na poroch pravda, je to označeno za konspirační teorii. To znamená, když se podívám na nějaké konspirační teorie, tak můžu taky zjistit, jestli to je pravda nebo ne. Protože by to moh možná mohla být právě ta pravda, která je označovaná za konspirační teorií. A uh, <coughs> jedna z největších z, ne z věcí, která je nejvíce označovaná jako konspirační teorie, je vlastně, uh, že by tady byla snaha o světovládu. A když se podíváme na to, co se, říká, co se říká o novým světovým řádu, třeba ve Wikipedii, tak tam je psaný, že nový světový řád je konspirační teorie. Jo? A je to tam popisovaný, zdůvodňovaný a tak dále. A, že, že, a najdete to v mnoha sdělovacích prostředcích, mnoha médiích, to vlastně označují za konspirační teorie. Ale když se podíváte, kdo mluví o, ty o, o, tom, o ty světovládě, o novým světovým řádům, tak to jsou lidé, které nikdo za konspirátory neoznačí. To byl první, kdo o tom mluvil, byl Ronald Reagan, starší. Jo. A mluví to o tom... Po... Řiditel CIA původně. Ano, taky. Ale mluví o tom, mluví o tom lidi, kteří mají obrovský vliv, ať už politický, nebo, nebo, že jsou bohatí. Nejbohatší lidí světa o tom mluví, o novým světovým řádu. A... Ať už, ať mluví, o tom, mluví o tom Klaus Schwab, že jo? předseda uh, Světového ekonomického fóra a další a další. A když, když si rozeberete jejich výroky, a ty já mám popsaný v ty kníž, v ty, tak vlastně zjistíte, že, že oni naprosto už léta, už, u, už nejvíc od roku 89 mluví o novým světovém řádu, ale když jdete do historie, tak zjistíte, že poprvé se o novém světovém řádu začalo uvažovat Uh, někdy okolo roku dva, uh, okolo roku 1962. A no. Dobře, eh, nicméně, jako ono je to ještě staršího data a tak dále. Když jste teda třeba zmínil toho Udo Olfko, te, jako to, je, to je prostě člověk, který, který samozřejmě eh, prožil si své, eh, pak nakonec tedy zemřel pravděpodobně eh, asi možná přirozenou smrtí, jak to vypadá na selhání srdce, ale nicméně ten člověk jako, odhaloval vlastně jenom část té pravdy, že tedy média nějakým způsobem eh, slouží jenom eh, si daleko vyšší struktuře. Pojďme se tedy ještě zastavit u jednoho takového pojmu, který se objevuje od, dejme tomu, roku zhruba 2004 se objevuje v americkém světě, a to je sice Deep State. Vlastně je to termín, který pak zdomácněl vlastně v, v takovémto žargonu, žargonu lidí, kteří se točili, v administrativě kolem kongresu amerického, Deep State. Co je to vlastně Deep State? Jak vy vnímáte Deep State? Co spatřujete pod dnes rozšířeným pojmem Deep State? No, já ten, ten termín až tak nerozebírám. Já jsem se s ním nějak nezabýval. Protože já, já to mám postavený trošku z jiného uhlu pohledu. Jo? Jestliže chtějí lidi dosáhnout světové vlády, tak k tomu potřebují prostředky. A aby, aby vlastně dostali ty vlady, tak musí vytvořit monopoly. Takže e, já hledám souvislosti. Jo? To znamená, že jestliže jestli, jestli, existuje možnost, že tady vznikají monopoly, tak e, tady vlastně vzniká, vzniká podmínky k tomu, aby, aby mohli, ty, aby mohli ty, ten, ty mocní, ten světový řád vytvořit. Takže vlastně když, se, když potom začnete studovat, jaký, jak je struktura vlastnická všeho, všeho majetku na světě, tak zjistíte, že už, že už ten svět fakticky vlastní uh, určit, určitá skupina lidí jenom. Jo? Dobře. Víte co? Já mám takový nápad. Pojďme, si, pojďme to na chvilku přerušit a uh, pojďme si zahrát. A vy jste se svěřil také tím, že čerpáte svou energii, argumentaci z písma svatého. A já si myslím, že v době, kdy ty věci byly daleko jasnější, mnoho věcí uměl zhudebnit třeba Johann Sebastian Bach. A proč bychom si dnes neposlechli jenom krátkou část vlastně skantáty, srdce ústačin a život Ježíš zůstává mou radostí. Já si myslím, že se to hodí, protože stejně cítím, že svým způsobem směřujeme k tomu, že bychom chtěli ty hodnoty, které původně naše civilizace vyznávala, ty původně skutečně evropské hodnoty, kterých jsme se do značné míry vzdali. A myslím, že Johann Sebastian Bach je takovým, opravdu takovou kotvou, která, která nás by mohla vrátit z toho vychyliného světa zpátky. Takže já poprosím Borise, aby nám, aby nám zahrál. Oh, oh, Sebastian Bach, který nás vrací do doby, kdy v Evropě byly věci daleko jasnější, než se zdá dnes, kdy bylo jasné, že se vychází z velmi dlouhé tradice, tradice křesťanské a že také dle toho je třeba srovnat naše myšlení, slova a skutky. Tak já se zeptám... Teď našeho hosta Tomáše Kašpara, podnikatelé a publicisty. Jak vlastně pod tímto zorným úhlem, pod zorným úhlem toho, že se věnujete, já nevím, nejsem si úplně jist, jestli, jestli máte tuhle ambici, ale jakési exegezi, to znamená výkladu písma, jak vy vidíte pod tím zorným úhlem ty svoje nálezy které se týkají konspirace. Je to pro vás důležité kritérium, že hledáte tedy v písmu no, odpověď? Uh, ano. Je <laughs> uh, v podstatě to, co je pro mě velice zajímavé a možná nejzajímavější, je, že to, co se dneska děje, v podstatě už bylo v Biblii předpovězené. Že, že to to Není, poku, pokud člověk by, dobře, by byli dobře rozumí, tak není až tak překvapený tím, co se dneska děje. Mm -hmm. eh, jako může být trošku konkrétnější, nebo eh, je to jenom tak, že obecně prostě eh, se snažíte hledat eh, jako nahodile, nebo já nevím, systematicky. Eh, teď jsem rozuměl tomu možná, že mluvíte o starém nebo novém zákoně, teď nevím přesně. Mm -hmm. eh, v podstatě Biblia je jediná kniha, kterou znám. No, Oni jsou i jiné knihy, které se snaží nějak předpovídat budoucnost, ale v Biblii jsou konkrétní prorodství, která hovoří o, o tom, jak se budou vyvíjet dějiny <laughs> a dokázali to ty, ti lidé v Biblii předpovědět s takou přesností, že, že to je prakticky absolutně neuvěřitelné. No. Zdá se to až nemožné, že by to, že, že by to takhle dokázali předpovědět. Ale předpověděné to je a proto vlastně Biblia je pro mě hodně velkou autoritou. Je to pro vás opora uh, při tom nalézání a dejme tomu při závěrech, které si činíte? Uh, určitě. Uh, pojďme se vrátit zpátky k tomu deep stateu, jak jsme se zmiňovali o něm před uh, uh, Před Bachem. Uh, uh -huh. uh, Můžete souhlasit třeba s tím, že nebo říkáte, že jste se moc s tím karmínem nikdy nezabýval, ale ono přece jenom, když se chcete zaobírat těmi neoficiálními strukturami nebo těmi, propo, těmi propojeními, která nejsou zjevná na první pohled, tak nemáte pocit, že v tom deep stateu, tak jak, si, jak se postupně je postupně vidět a jak se, jak se vlastně formuluje, jak si to, co to je, že tam jsou tajné služby, akademici, svět umění a pseudoumění, politické nevládní organizace takzvané skovky, vlivové agentury, pocizí vlájku, teď ty zástupy propagandistů a tak dále. A že vlastně ve nejrůznějších oborech ti lidé působí v podstatě relativně propojeně a kdo vlastně si myslíte, že nad tím vším stojí? No, to je hodně otázka na tělo. <kly> v podstatě v současné době tak, takhle, jak já jsem se doal ten vývoj, tak, tak tu, tu, to dění, které se dneska ve světě odehrává a děje, řídí v podstatě nejbohatší lidé na světě. Jo? Já nemůžu říct žádného konkrétního člověka v tuhle tu chvíli, ale když, já jsem sledoval, když jsem sledoval celou tu strukturu, jak to, jak to funguje, tak uh, oni vlas, vlastní a řídí svět přes organizace a uh, to vlastnictví v konečném důsledku mají udělané tak, že, že se nedozvíte, kdo přesně do přesně, přesně vlastní. Vlastně. Jedná se o, k, konkrétně o, o, o tu společnost, teď mě vypadl název, uh, Vanguard, jo. A co ale můžete zjistit? Že tam jsou nějakí akcionáři, vkladatelé, kteří investovali do milionů, potom někteří od jednoho do pěti milionů, a potom tam jsou nad pět milionů. A těch už je jenom malá skupinka. A když si je spočítáte, tak zjistíte, že to odpovídá přibližně počtu miliardářů ve světě. Hmm. Jo. Dobře, no, přesto přes bychom měli asi rozumět tomu, kdo všechny ty Black a vanguardy a tak dále, kde je vlastně, jak, jak se zakládá, ovláda, to, to přece jenom někde musí být ty mětky vidět, nebo to není to vidět? Uh, oni pracují tak, aby nebyli vidět, jo, nicméně, nicméně uh, určité věci se vystupovat dají a... Uh, těch miliardářů je něco přes dva takže jako není to až tak velká skupina lidí na celý svět. Jo? Hmm. A uh, některé jména jsou třeba zajímavé v tom, že uh, když se podíváte na, na uh, Forbes, na, na ševříčky těch miliardářů ve světě, tak tam některá jména úplně chybí. A to je taky zajímavé potom sledovat. Jo? Uh, mám na mysli třeba konkrétně Rockefellerové. Rockefellerové dělají tu zajímavou věc, že Uh, Rockefeller vlastně si vytvořil obrovský monopol v Americe a když mu nařídili, že ten, vlastně ty, ty, ty, tu firmu musí rozdrobit a rozprodat, aby vytvořili antimonopolní zákon, tak on to udělal tím způsobem, že tu firmu rozdrobil na, na spoustu malých firm a ty všechny firmy prodal sám sobě. Hmm. Uh, jo, dobře. A, a vlast, ale, ale skryl vlastnictví, takže ono to na první pohled vůbec není vidět, že by, že by to vlastnil on. Takže dneska to vlastní všichni jeho potomci a v podstatě jednotlivě ty firmy nejsou nějak moc bohatý, ale dohromady patří mezi nejbohatší lidi světa. Podobně Rothschildové. To je podobná struktura, ale zase v Evropě. Takže... Dobře, pojďme to tu, trošku třeba, dobře, nechcete úplně ta jména, co teď jste zrovna jmenoval, dva velké rody, ona je celá řada, jsou poměrně viditelné, není to zase až takový problém je, je vidět. Ale ne, oni jsou není... viditelné, ale nevidíte, co dělají. No ne, tak je, od něčeho se to vždycky odvíjí. Strukturálně určitě od bank, ne? Například, co takhle světový finanční systém? Máte ho nějakým způsobem rozkoumaný? Jako, když se zabýváte těmi, tím konspiračním světem, tak se přece musíte vždycky dostat k tomu, že od někud ty peníze tečou. A ty peníze byly nějakým způsobem získány. Vždycky, vždycky se dostáte k tomu, odkud kam tečou peníze. To je mm -hmm. vlastně jádro všeho. Peníze znamenají moc, a proto je o ně obrovský zájem, že jo? čím víc peněz, tím větší moc, to je známe už od, od starověku. No dobře, jasně, ale jak ty peníze vznikly třeba v případě, bych se jmenoval dva velké rozrody, ale jak, jakým způsobem ty peníze vznikly? Z čeho? Z normálně klasického podnikání? Nebo řekněte mi, jak si myslíte, že vlastně vznikaly peníze, které teď ovládají svět? Nebo kde tedy, za kterými se potom zkovalává tam dejme tomu to 1% lidí, kteří mají tu ambici částečně, už jako se jim to daří, že třeba půlku asi přivlastili, ale jak, jak, jak my víme, vždycky člověk není pán Bůh, mění. Že jo? Ale nicméně, takhle to je, tím způsobem se směřuje. Jak si myslíte, že vznikly ty peníze jejich? Tak uh, oni velice dobře se naučili pohybovat ve finančním světě. Jo? Uh, já to popisuju vlastně v té knize, jak se přesně Rockefeller dostal k těm penězům, ale to je poměrně dlouhý příběh. Podobně, podobně no není, i... není, nové, možná no? Tak, není možná tak služitý, ono je vždycky umění ty Takže věci zjednodušovat. E, co, co podíkáním klasickým nebo jakým způsobem vlastně se dostali k té hromadě peněz? K No spekulace na samozřejmě, že jo, spekulace patří k tomu, dejme tomu, západnímu podnikání od francouzské revoluce k Valbrodovi hrby, to je jasné, ale, no, ale nicméně oni obchodovali vědě... před... No jasně, ale obchodovali penězi přece. To je prostě ta zásadní věc. To je ten problém, který tíží, tíží naší historii. Problém je, že peníze by neměly být zboží. To je stará věc, právě, jak se říkal ten starověk, o starověku velmi propíraná. Mluvíte o písmu za ten. To znamená, jak si křesťané odmítali peníze, na, které, které byly získány díky rychvě, díky úrokům zvláště značným úrokům. To bylo všechno považování za, za nemorální vlastně stav, že jo? když někdo ale, takovým způsobem bohatý. Ale spekulace není poctivý podnikání. Já vím, ale jako to, to podstatné co je, rozumíte? Jako pojďme se pokusit ten problém zjednošit. Přece ten ten problém je, že na tom počátku někdo obchodoval, kdo se zdraví k tomu dostal, ale potom jenom z penězi. To, to znamená, že jestliže z peněz uděláte zboží a není to jenom ta směnná hodnota, to znamená, že zboží za zboží a máte k tomu teda ten ekvivalent finanční, ten ekvivalent v podobě peněz, ať už jsou hmatatelné nebo nehmatatelné, tak to je přece ten, ten obrovský problém a to je ten důvod se zaměřit na lidi, kteří tímto způsobem bohatli, aniž by cokoliv komukoliv přinesli. Aby aniž by cokoliv vlastně nového a důležitého pro lidi vytvořili. No... <laughs> Ne, já se jenom, jenom ptám, jestli jako, máte ten názor, protože to není opravdu jednoduchá věc. To je totiž něco, co se zmiňuje tady minimálně to, co známe tedy z toho, z toho co se nám dochovalo z písemní záznamu minimálně 2,5 a půl tisíce let. Prostě po, po, znovu a znovu je to tento problém a najednou je čert se pustil z řetězu za posledních 200 let a zvláště za posledních let z toho, 20 zhruba, nebo od roku 1908 úplně, že když se připravil vznik e, Fedu, že jak se je možné jenom obchodovat s penězi a vytvářet tak obrovské nehorázné bohatství, které není podloženo prací, ono to myslí, je. Věcma, věcma, věcmi, které jsou pro lidi užitečné. To jsme se dostali, to bylo na, na, na dlouhé vysvětlování, jako banky, banky ne, dělají ještě horší věci, než obchodují s penězi. nebo neby, možná pod, to pod tím myslíte, ale prostě banka, když v bance uložíte, uložíte 100 tisíc korun, tak ona na těch 100 tisíc korun může půjčit na úvěrech, na úvěrech desetinásobek. A vlastně mm -hmm. ona ty peníze nemá a přitom je půjčí A vím potom vlastně vytvoří vám hypotéku a vy splácíte úroky z peněz, které neexistují. Ano, to už je důsledek toho, že můžete těmi obrovskými penězi disponovat, že jste si mohli založit banky, které se chovají jinak, než se chovaly, dejme tomu, někde při svém vzniku ve 14. století v Itálii. To znamená, posunul se velmi smysl toho bankovního, bankovního světa, toho, vůbec to toho důvodu existence bank. To je ten problém. Ten problém je, že jim to vlády umožnili. Jako vlády nepracují ve prospěch obyvatel, ale pracují ve prospěch těch, kteří tam lobujou. Který no, já já jsem se... Jasně, Aha. a proto jsem se ptal na ten deep state, protože je otázka, jestli ty vlády e, nejsou jenom v područí. E, v područí těch, kteří vlastně původně obchodovali pouze s penězi, což jim umožnilo a je to kritizováno že let před Kristem už, e, e, že jim umožnilo vlastně získat to nesmírné bohatství, které samozřejmě znamená otroctví pro ostatní. To je pravda, ale to se netýká jenom bank. Protože vemte si, že uh, ty, co vlastně média, tak dřív, by, dřív, bylo, dřív bylo spousta uh, společností, které vlastně vysílali, které měly vysílací práva, které měly nějaké média, čiž to byly noviny, televize, rádia a tak dále, tak v Americe jich bylo, bylo tisíců, spousta tisíc a najednou se to soustředí do rukou jenom několika jednotlivců, všechno. A uh, tyto lidé vlastně ovládají volby, protože jestliže nedostanete prostor ve volbách, tak vlastně nemáte šanci uspět ve volbách. Prostě když nedostanete prostor v médiích, tak, ne, tak neuspějete ve volbách. A když ně, někdo vám zaplatí kampaň zároveň, tak zase, zase vy jako politik musíte být vděčnej tomu, kdo vám zaplatil tu kampaň. Takže vy potom musíte, vy potom musíte dělat to, máte závazek k tím pádem, vy musíte dělat to, co... Ten dotyčný, kdo vám, tu, kdo vám umožnil se dostat k moci, uh, on má k tomu nějaké podmínky, takže děláte to, co on chce, že jo? No ale abychom byli systematiční, tak musím říct, že právě ta média jsou součástí té bankovní moci. Ta média jsou zrovna tak jako všechny možné korporace, nadnárodní, jsou právě součástí té moci. To je přece ten problém. Ti, to... samý, ti, ti samý lidé, kteří vlastně vystupují mezi těmi, mezi těmi bohatci světa, tak vlastní zároveň média mají na ně naprosto klíčový vliv, různými, jsou tady různé finty, že skrze nejrůznější fondy vládnou v podstatě těm, tomu poslednímu plátku, či dnes internetovému sdělovadlu právě oni. To je to, co jsem říkal, že v podstatě se tady o nebo vzniká obrovská monopolizace a vlastně skoro všechny firmy Uh, už jsou dneska vlastněný přes uh, všechny velké nadnárodní společnosti jsou vlastněný těma těma uh, fondama a uh, ty fondy zpravuje jenom několik lidí, že jo? Uh, prostě malá skupina lidí z, ze hlediska celého světa a m, vlastně ty, ty uh, do, já, to, já to říkám takhle, ať ať, uh, ať uh, si rozsvítíte doma žárovku nebo ať si Ať si umejete, uh, vyčistíte zuby, uh, pustíte si vodu, abyste se uměl, aby osprchoval, uh, jedete autem, koupíte benzín, ze všeho jim plynou peníze, jak to mají monopolizovaný dneska už. Jo? Ať uděláte jakoukoliv činnost, ať si ukládáte peníze do banky, ať vybíráte peníze z banky, ať kupujete barák, ať kupujete cokoliv, tak, tak uh, vlastně oni z toho mají podílí, ze všeho. A máte taky ten pocit, že v podstatě politici nejsou těmi, kdo rozhodují ve skutečnosti o věcech, protože jsou pouze podřízení? Určitě. Já dokonce, dokonce vláda často si půjčuje peníze od mezinárodní banky, takzvaných, že jo, Evropský banky nebo FDA a, a, a tak dále. A vlastně ty banky mají přesné podmínky, za jakých půjčejí ty peníze. Já to popisuju v knižce Lovci ekonomik. Jo? Prostě oni, oni vám dají peníze s podmínkama, že roztočíte kolo inflace. Všechny peníze, které vám půjčejí, půjdou zahraničním firmám, to znamená ne místním, vše, vše, na firmám, který, který vlastně zase vlastně oni. Že jo? Ty, ty roztočí se kolo inflace a lidi, lidi vlastně si nesmějí vydělávat víc, to znamená, inflace musí způsobovat rychleji než, než příjmy, a tak dále a tak dále a tím oni zase znehodnotějí ty půjčky, takže vlastně uh, uh, znehodnotějí ve smyslu, že, že uh, vy, vy je, vy je já to teďka ne, ne, ne, nepopisuju úplně přesně, ale princip je ten, že vyjez platíte, ty půjčky, ale uh, oni na tom vydělají mnohem víc díky ty inflaci. Jo? Zabýváte se fenoménem třeba tajných spolků? No, já jsem se nezabýval konkrétně spolkama, ale jestli, zabýval jsem se tím, jestli vůbec spolky existují. A v podstatě někteří říkají, že to jsou konspirační teorie, že žádný nejsou, ale to je samozřejmě nesmysl, předtím. jsou důkazy, že existují a koneckonců tajným spolkem je i CIA, že? No tak dobře, posvěcené státem, takže uh, víme, že, no. že existuje něco takového, a... nějaká struktura placená státem a tak dále. Ale problém je v tom, že ty, já to řeknu ještě jinak, to, co je zajímavé, je, že ty spolky vlastně nejsou tajný. Vyštějí v tom, jak jsou tajní spolky, ale o, oni sice vyvíjí činnost, která je tajná, ale ty spojky, spolky tajný nejsou. Kdybyste se stavili, že přítěk, kdo by byl třeba na vrcholu? To nevím, jestli dokážu říct, protože jsou tady někteří, kteří se stavějí, jakoby, se stvářejí podobně. Ať už je to, ať už je to, než na název. na název. Co myslíš, Benajberit třeba, nebo? Do koho myslíte teď? Založí to Rockefeller, že jo. Tak dobře. Dnes eh, je název. Můžeme se bavit o těch, které, které tady existují třeba 200 let, jako, které tady existují potom jako organizace, které vznikly, jak se z popudu Rockefeller, vznikla celá, celá řada věcí, jako CFR jako a ať další. Je to, ať je to římský klub, ať je to... Ať římský je to klub, a, -A, a, a další. Ale v těch... V těch našich spolcích jednají v podstatě m, častokrát ti sami lidé. Jako, jo? Pak to jsou samozřejmě spolky, jako jsou svobodní zednáří, eh, kosti a lepky, skill and bones. A, a další, je, je, toho, to jsou je toho takové, to jsou takové díl, dílčí všelijaké spolky, které prostě vznikly původně z, jako, z jakéhosi prezíru a potom se staly vlivnými, protože hoce se skrzně dalo prostě přes velké peníze pronikat do politiky a do biznesu a, a, a tak dále. To v podstatě jako je, je docela stupidní, ale nicméně účinné, je to tak. No, jo, určitě. No. Dobře, tak to, to téma můžeme třeba opustit, ale nicméně mě stejně zajímá prostě, jestli si myslíte, že jak se ptáme vždycky, odkud tomu rostou nohy, jak se říká na východě, jak tedy rozumíte tomu vzniku a proč a tak dále, protože samozřejmě, že tajné spolky existují od jak živa, to nejde jenom o tu moderní dobu, ale existo, existovaly vždycky, protože já nevím konspirační jaké postupy jsou vlastní politice, jsou vlastní moci, lidé, kteří chtějí za každou cenu moc, tak se samozřejmě, proto udělají všechno možné. Jsou ochotni vraždit, jako páchat ty nejhorší nehodáznosti, spojovat se všemi, jak si proti někomu jak zároveň se hned se si domluvat s někým jiným. Na základě toho samozřejmě, samozřejmě se děje strašná spousta nepravostí, takže když někdo říká, že všechno to jsou když se jako někdo začne, začne se pokusí tedy nějakým způsobem popisovat realitu, a řekne, že jsou konspirace, na konspirace prostě je naprosto samozřejmá, že? Respektive konspirační praxe je naprosto samozřejmá. Akorát je otázka, jestli se trefíme, jestli jsme schopni popsat tu realitu skutečně, která je za tím, co je vidět. Uh... Samozřejmě ty spolky tady jsou a já jsem se nesnažil rozkryvat jednotlivé spolky, to, to už udělali, myslím, že myslím, mě my jiní. Já jsem se spíš snažil sledovat, co je cílem a kam směřují. Jo. A e, v podstatě, když používám jejich vlastní slova, tak uh, můžeme potom vidět, jestli se to naplňuje nebo nenaplňuje. Protože oni třeba říkají, že potřeba, k tomu, aby nastavili na jednoj řád, je potřeba rozpoutat nějakou velikou světovou krizi. A když se podíváme na dnešní dobu, tak já jsem nepočítal rovnou deset, svět, deset kri, krizí, které se dají označit jako světové. Mm -hmm. Protože ne, nejsou lokální. Dříve, dříve byly krize jenom lokální, místní nějaký. A dneska ty krize opravdu jsou světové. A... Uh, to je všechno vlastně, díky těm krizím vlastně lidé jsou ochotní přijmout věci, které by normálně jinak nikdy nepřijali. A to vidíme i dneska okolo sebe, že, že se vlastně uh, lidé jsou ochotní podřídit věcem, kterým by se nikdy nepodřídili. Jako třeba vidíme, nejmarkantnější to bylo vidět na covidu, když lidé byli ochotní přijímat uh, věci, které v podstatě byly proti zdravýmu rozumu a, a přesto je akceptovali, protože měli strach. Já bych uděl takový malý střih. Vy jste říkal, že máte program na odhalování osobností. Odhal jste nějaké? <laughs> Teď nevím, jestli se rozumíme, ale... <laughs> no ne, že jste, že jste si někde dostal k takovému programu, jak vlastně jako vypadá osobnost, to jste mi nějak tady napsal. proto se ptám, jestli, jestli něco takového jste... se pokusil, já nevím, nějak jak uchopit podnikatelsky nebo nepodnikatelsky, nevím. My, my, jsme, my jsme s manželkou vlastně, přišel jsem, mám novou manželku, s tou jsme zakládali společnost osobního rozvoje a měli jsme tady vlastně zahraničního lektora, Měli jsme od něj vlastně i licenci na jeho, na jeho práce a e, on nás vlastně naučil e, a dal, dal nám vlastně do ruky, do ruky metody která, a, a testy a, a takové věci, které není to přímo test, ale to analýza, jak, jak vlastně e, odkryt, odkryt osobnost člověka abych mu lépe rozuměl a mohl s ním lépe vycházet, aby, aby jsme Aha. si lépe rozuměli, lépe komunikovali a tak dále, a tak dále. Jo, takže v tomhle smyslu to byly ty... Ano, je... ano, dobře. Děkuji za upřesnění a řekněte mi, říkáte, že se snažíte nějak skloubit, nebo nějak komplexně se přistupujete k tomu, že tedy fyzické, psychické a finanční zdraví prostě by bylo prospěšné, aby se dalo sloubit dohromady a takže se snažíte vlastně zachránit člověka tak, že se vlknažere jako zůstane celá, že všechno je vlastně, všechno se dá splnit takto dohromady. Jak, jak to celé zařizujete? To mě zajímá, protože to se určitě bude velmi líbit posluchačům. No, uh... Aby, byl, aby člověk mohl prožít plnohodnotné život, tak potřebuje být uh, fyzicky zdravý, že jo? Takže, mm -hmm. takže vlastně k tomu jsem napsal řadu knížek a k tomu se snažím také dělat nějaké produkty, aby lidé si to zdraví udrželi. Uh, finanční zdraví, to se týk, to, to, tomu jsem se vlastně dostal přes, přes to podnikání, a e, napsal jsem o tom také knížku, kde vlastně popisují, jaké jsou nastržené na nás finanční pasti, o co je finanční hra při každý z nás hrajeme nějakou finanční hru a e, problém je v tom, že nám nikdo neřekl, jaké jsou pravidla e, a jaký je cíl té hry, o co se hraje a když to nevíme, tak do, spadáme do pastí a potom, potom vlastně e, máme problémy celý život. E, ta, ta finanční hra, já vám to řeknu, o co se hraje Hraje se o to, kdo komu bude dlužit peníze. Pokud jste zadlužený, pokud se zadlužíme, tak vlastně, pokud někomu dlužím, tak, jsem, tak, musí, tak vlastně jsem jeho nevolníkem. Já musím pracovat proto, abych jemu platil. A musím pracovat, ať chci nebo nechci. Protože když, když nebudu pracovat, tak na mě přijde exekutor a tak dále. Že jo? Takže já pracovat prostě musím, ať chci nebo nechci, jak mne se zadlužím. A nemám absolutně finanční svobodu. Je, je, a k tomu slouží ještě celá řada finančních pastí, jak, jak mě uh, zadlužit. Jo? A uh, když, se, když ať, ať už to jsou kreditní karty, ať už, ať už to jsou různé jiné věci. Takže já jsem o tom taky napsal knížku, abych lidem pomohl se těmhle, těmhle pastem vyhnout. Jo? A všimněte si, když se zadlužuje naše republika tímhle způsobem, tak vlastně to znamená, že naše republika z nás ze všech dělá nevolníky toho, komu, budeme, komu ten stát dluží. Takže všechny vlády, které vlastně nás zadlužujou, tak vlastně postupují proti občanům České republiky. Mm -hmm. Takže jste vidělal knihu, jak ti lidé, kteří četli, reagují? Jaké máte reference? Jo, jako píšou, že se jim otevřeli oči, že konečně, že konečně pochopili nějaké věci. Hmm. A to mě píšou jak, jak v otázkách zdraví, tak, tak i v otázkách financí a vlastně i v otázkách toho posledního a to vlastně, co jsem napsal vždycká toho nahle, nahlížení na svět, protože lidé, když si, kdy, když pochopí ty souvislosti, které popisují v knížkách, tak najednou začnou vidět svět nemá očima. Pochopí věci a začnou, začnou to úplně jinak vyhodnocovat a už je nikdo neopije rohlíkem, tak řekl. <laughs> Rozumím, to správně vy rovnáte i jejich psychiku, těch lidí, ne? Uh, snažím se, protože největší problém je, když se lidi začnou bát. A když, když, uh, když... Já se snažím boját i proti strachu. Jo? Uh, lidi, když se bojí, tak zaprvé onemocní z toho fyzicky, <laughs> onemocní z toho psychicky a, a v podstatě nežijou plnohodnotný život. Maj, mají problémy po všech, po všech stránkách. A já říkám, že covidová pandemie nebyla ta největší pandemie. Největší pandemie byla pandemie strachu, kterou rozpoutali média v tu dobu. Jo? A hmm. tohle strachu já se snažím lidi zbavovat, protože když lidi pochopí, že, že ten covid vůbec není nějak strašný, já vím, že na to nějakí lidi umřeli, ale musí tak lidi pochopit, proč umřeli. A uh, musí pochopit, že to řešení, které se nám nabízí není to správný řešení, není to pravý řešení. Vakcína nás nezachrání. To, co nás chrání, je imunitní systém. Takže musíme pracovat, aby jsme měli silný imunitní systém a ne, aby jsme měli vakcínu. A tak dále. Jo? Takže snažím se, aby lidi se zbavili strachu. Dobře. Jak jste vlastně vnímal ta jednotlivá údobí, nebo jestli jste si rovnal za sebou, to znamená, ta řízená migrace, ke které tady dochází na základě toho, že se někde jak si rozjedou války, které, za kterými stojí, stojí zase ten kolektivní západ, se vším všade, ať už je to Severní Afrika, Sřední, blízký východ, střední východ. Jak z tého, pak samozřejmě navazuje doba covidová řízená energetická krize, tam se to nedá jinak nazvat, to je velmi protievropská proti. proti Česká, proti národní národní krize řízená s nějakým záměrem. A do toho všeho nakonec to vrcholí celé americko-ruskou válku na Ukrajině. Kdybyste tak se podíval na všechny tyhle rány egyptské a ještě k tomu, co říkáte genderové ideologie, tak pojďme nějak letem světem probrat ten scénář, který tady se v podstatě odehrává a nemůžeme říct že je nahodivý. Určitě. Já, já vám pocituju, co řekl David Rockefeller už v roce 1994, jo, před ekonomickým výborem Spojených států. Jo. On řekl, stojíme na začátku celosvětového přelomu. Vše, co potřebujeme, je jedna velká krize a potom budou všechny národy akceptovat to, co my nazýváme nové světové zřízení. Jo, a já říkám, no a dobře, tak v podstatě žádná krize dlouho nepřicházela od roku 1994. Že jo. Toho nic moc nebylo. Uh, jiní říkali, měli jsme velké příležitosti po, po první světové válce, po druhé světové válce a, a teďka v roce 89. A my jsme ty příležitosti nevyužili. Tak uh, dobře, tak budeme čekat, až přijde další krize anebo nějakou krizi vyvoláme. No a když se podíváme uh, na dnešní dobu, máme nějakou krizi a to, co jste vymenoval, to, to v podstatě je... Každý by se dal nazvat, že je samostatná krize. Máme tu, máme tu krizi jako terorismus, máme tu utečeneckou krizi, že jo, to, jsou, to, jsou ty, to je ta migrace obrovská, máme náboženskou krizi, jo, máme morální krizi, to je to LGBT a, a, a tyhle všechny, všechny hnutí, co jsou s tím spojený, máme zdravotní krizi, to je, jak se vlastně nemocí vymykají všemu, co dosud bylo, je takový nárůst nemocí, jaký nikdy nebyl. Máme tu válečnou krizi, máme ekonomickou krizi, to s tím je spojené, že jo? Máme energetickou krizi, a máme potravinovou krizi. My ještě tak nepocitujeme, ale v některých státech už se projevuje a třeba je hrozně zajímavé, že v Americe vlastně, v v když jsem psal tu knížku, hořela jedna továrna potravinářská vedle druhý, že jo? Jedna za druhou. Jo, a, a pořád se hovoří o klimatické krizi. Takže toušet, to je vlastně deset krizí. Jo? To je něco, co nikdy v historii nebylo. A tyhle z ty krize vlastně slouží k jediné věci. Slouží k tomu, aby lidi nejenom, nejenom akceptovali změny, ale dokonce díky tomu se daří přimět některý lidi, aby toužili po, přímo po těch změnách. Protože říkají, musí už někdo konečně přijít, aby to dal do pořádku. Musí konečně přijít někdo, kdo, kdo to veme do pevnou rukou a kdo to tady napraví. No a až to uzraje do tyhle, do tyhle ty fáze, tak oni nám přijdou a nabídnou nám nějakou postavu, která, řeknu, tady máme, tady máme někoho, kdo nás povede, kdo nás z toho ze všeho dostane. To je jejich plán. Plán se daří plnit? Nebo máte pocit, že je tady nějaké východisko? Uh, celkem se jim ten plán daří plnit, ale uh, důležitý je, jestli se necháme oklamat nebo ne, protože já tvrdím už od roku, od roku 2014 nebo 2015, že žijeme uh, v, v, že už nastala třetí světová válka, že žijeme ve válce. A problém, toho, problém je v tom, že uh, ta válka je nejde, nejde bezpečnější ze všech, co, co dosud byli. Je to světová válka a je to válka informační. Problém je v tom, že není vidět nepřítel, ne, nevidíme krev, nevidíme poražený, nevidíme umírat lidi a přestože lidi umírají okolo nás v důsledku této války informační, tak my to nepřičítáme ty informační válce, při, přičítáme to něčemu jinému. A ta informační válka vlastně se neštítí ničeho. Neštítí se lhát, to je to nejmenší, neštítí se ale i, ti lidé se neštítí i zabíjet, tak ti lidé se neštítí uh, žádného zločinu jen proto, aby dosáhli svých cílů. Takže to, co nám, vlastně to, co já se snažím lidem, aby, aby pomohlo, je, aby se jim otevřeli oči, protože lhář se ze všeho nejvíc bojí pravdy. Když, vlastně, když, když, se lidé, když lidi pochopí, kde je pravda, tak se jim ta nejstavba uh, sesype jak domeček z karet. Pojďme se vrátit zpátky k nám, k České republice, Slovenské republice, do střední Evropy. Jak vy rozumíte střední Evropě? Má střední Evropa nějakou identitu? Měla by o ní bojovat? Měla by usilovat o to, aby byla svébytná? Nebo přijmeme taková ta kliše, patříme na západ nebo na východ zase pro někoho? Máte pocit, že je to něco, o co bychom měli speciálně pečovat? No, já se rozhodně necítím být euroobčan a myslím si, že bychom měli v lidech budit hrdost na to, že jsou Češi, hrdost na to, kým jsou a ta hrdost nemůže existovat, pokud, pokud jim ne... vlastně ti lidé nebudou vnímat, že máme v historii nějaké hrdiny, na které můžeme být hrdí že máme historii, na kterou můžeme být hrdí. Uh, já vidím jeden problém v tom, že dnešní lidé uh, jsou jakoby vykořenění. znamená, oni nemají za co bojovat. Jo? Když bych se, se dneska zeptal mladých lidí, za co jsou ochotní bojovat, tak pokrčejí ramena, jako a nevědí. Ne, takhle, předpokládám, že vlastenectví je vám jaksi blízké a že patriotismus je něco, co si dovedete představit jako základ, že jo? to znamená někde je rodina, potom je, potom je národ, to znamená lidé, kteří jsou si mimořádně blízkí minimálně jazykem někdy i tedy teritoriálním vymezením, což v našem případě e, platí, protože e, naše hranice jsou prakticky nezměněny, byly ak, naopak okousány historicky, ne, ne, ne, nezměněny po celá staletí. E, dobře, to je jedna věc, ale e, druhá věc je, že e, samozřejmě potom předsedům se obtížně brání e, v tak malé skupině bez nějakých spojenců, tak e, ptám se na to záměrně, protože já si myslím, že je tady nějaká cesta, jak vlastně se stavět, jak si v tom velikém náročném politickém boji, nejenom politickém, a který může být jaksi velmi zničující i vojensky v budoucnu. Ptám se, jestli si myslíte, že středoevropská identita je důležitá, že přece spolupráce ve střední Evropě by velmi pomohla národům, které jsou schopny takové spolupráce, protože vůči tomu, jak si. Je ten odpor těch, kteří mají pocit, že se musí někdy e, povyšovat? Jo, já. E, vždycky je potřeba se spojovat s těma, kteří e, mají stejné ideály, jo, kteří prostě věří ve stejné věci, protože. E, pokud se, po, se jim podaří uzavřít nás vlastně do takového lockdownu, že prostě budeme doma a nebudeme nikam vycházet a nebudeme se s nikým stíkat a nebudeme se s nikým spojovat a bavit a nebudeme s nikým sdílet ideály a, a vize a tak dále, tak vždycky, vždycky... římaně měli heslo, rozděl a panuj, jo? Takže když se necháme rozdělit, tak, tak prohrajeme. Mm -hmm. Takže jenom jestli máte, ten, jestli máte ten názor, že neko, nebo, nebo jestli tedy vyznáváte takovou, takový způsob obrany, že si je na prvém místě třeba se o vlastní a potom se rozlížet po sousedech a s těmi více spolupracovat, abychom si nemalovali prostě nerealizovatelné věci před oči. To znamená, že ta střední Evropa by mohla být nějakým způsobem přece jenom v těch nastávách, bojích a pravděpodobném chaosu určitým východiskem? Jo, určitě jo. V podstatě spolehat se na západ, jak, jak jsme poslední dobou mám, nebo se to nějak propaguje hodně, že musíme spolehat na západ. Historicky nás západ vždycky zklamal, vždycky nás hodil přes palubu. Já si myslím, že že je potřeba se spojovat s těma, kteří jsou na tom podobně, jako my v té střední Evropě. Mm -hmm. A teď jsme v členy nějakých um, institucí NATO, Evropská unie. Jak uh, rozumíte tomu vztahu? Máte pocit, že je to v pořádku? Bylo by, nebylo by lépe prostě se uh, jako zabývat tím, že uh, budeme hledat jaksi všechny možné způsoby, jak uh, omezit vliv těchto organizacích na náš život? Určitě. Já nejsem zastánce toho, že bychom měli poslouchat Evropskou unii na slovo, co nám řekne. Konec konců, když, jsme, když nám, nám říkali, aby nás přesvědčovali, aby jsme se připojili do Evropské unie, tak nám slibovali něco, co ho vůbec nedodržují, takže s takovým lidma nemá smysl, nebo organizacema nemá smysl, nebo institucemi nemá smysl dál zůstat ve spojenectví. Já si myslím, to podobně Pochybuji to o tom, že na, tom, na, na, na to v podstatě podle, mě, podle mého názoru mělo skončit v době, kdy se rozpadla Varšavská smlouva, protože na to bylo vytvořený jako, jako obrana proti při, organizaci proti tomu paktu Varšavské smlouvy. Když ta, ten pakt zanikl, tak mělo zaniknout i na to. To je můj názor. Teď se posouvá velmi situace na té nejvyšší úrovni, Vytváří se multipolarita e, moci, e, posouvá se těžiště moci ekonomické a už teď i politické e, směrem na východ, tedy zejména do Asie. E, zpamatovalo se e, e, Rusko, které e, dalo najevo, že si až zas tak, jak si není možné s ním pohrávat e, takovou Implantovanou válkou, kdy naprosto nesmyslně e, mezi sebou válčí slované na ukrajinském území za cizí zájmy tak jak vy vidíte ten posun máte pocit, že to může být pozitivní pro nás může to být něco z čeho můžeme vycházet něco, co znamená, že při té změně a přestavbě vlastně toho světa akcentů a dá se říci vlastně při vytváření ano, nového světového pořádku ale jinak, než jak si třeba představovali lidé, o kterých jste se Zmiňoval, typu prostě George a tak dále, že je to dnes už jaksi nová situace, kterou je třeba nějakým způsobem reflektovat? Tak určitě je potřeba počítat se vším. Jako, Čína se velice rychle rozmáhá, že jo, což nikdo možná ani nečekal ještě před nějakými x lety. Amerika se snaží diktovat podmínky většině národu světojím a tak dále, takže Něco se bude dít, uvidíme. Nevím, ta, doba je, ta doba je zase pryč, kdy dominovali jenom Spojené státy a je vidět, že z posledních kroků, že si to začíná velká skupina lidí, kteří mají vliv na politiku, protože já nebudu tady jmenovat jenom čelní politiky, to je vždycky úsměvné, to je trošku infantilní, ale zase, že si uvědomují, že musí se pohnout jiným směrem, ale teď je otázka, jaký to bude mít vliv na Evropu, která žádné výrazné osobnosti v politice nemá, jsou to spíše lidé, kteří jenom a pouze slouží právě v tomto případě, tedy když se bavíme o státy Evropské unii, zatím jaksi tomu zaoceánskému dominátorovi. Takže to, to mě zajímalo prostě, jak vy hodnotíte tu situaci, jestli v ní spatřujete v té nové situaci více nadějí, jako nebo jestli cítíte, že sem dopadne zlo, jak se do Evropy v ještě větší míře? Já jsem osobně přesvědčený, že v Evropě můžeme, i když to zatím vůbec tom nic tomu, jako na první pohled tomu nic nenasvědčuje, tak jsem přesvědčený, že brzy budeme svědky velkých změn v Evropě. Mm -hmm. ještě to, že, se, že se to otočí někam jinam ten či... Všechny Dobře, ty řecky. Pane Tomáši, já vám moc děkuji za rozhovor. Jste opravdu všestraný člověk se společenským přehledem, jste dobrý pozorovatel. A tak odhalujte, prosím, dál nepravosti světa, provokujte diskuzi o tom, že často může být vše jinak, než se lidé mějí na první pohled. Protože lidé potřebují být vyzbrojeni proti zlu. Ještě jednou děkuji. Já vám taky děkuji za, za společnost, za pěkný večer a zdravím všechny ti posluchače. Nashledanou.